Egy, két, hár, Nem fél a sötétben! Nem tart az oroszlántól! Nem ijed meg az árnyékától! Nem. A fogom magam. Zokon benné? Én csak boltba járok, sajnos kocmába már nem. Nem. Hey, fel Jancsi. Elég. Mijal a Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit kérlódik már itt? Jó reggelt! Most pontosan? Most? Engedem, ad menjek! Hadd! Szaladjon kifelé, előlem gondoltam egyet. Ma a 2020. október 20-a van, és kettő a pontos idő, három perc múlva lesz reggel 4 8 ez a kfj minden, amit az aznakról tudni kell. Vagy érdemes a hallgatókat, nézők, a netezők, valamint Fiala János reggeli 14 éven aluliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsora. Az első negyed óra pontosabban mondva majdnem 20 perc, az teljesen szabadon választott, és felhívom szíves figyelmüket, hogy ezzel éljenek, mármint hogy szabadon választott és beszélgethetünk arról, amiről szeretnének. Fél nyolctól nagyjából negyed kilencig Németh Gábor, majd 8 óra húsztól 9 kilencig Fürjes Balázs lesz illetve lesznek a vendégeim, hárnyát kilenc után ismét vendég nélkül maradunk. Ezt követően arról beszélgetünk, és addig, amíg az érdeklődés kitart, ezt majd tapasztalni fogjuk, fogom, abból adódóan, hogyha világítani fognak azok a prizmák, amelyeket önök nem látnak, és amelyek ugye, nem a 21. századot jelzik, de alkalmasak arra, hogy megmutassák, hogyha van nézői, hallgatói vagy internetes vélemény, amely egyébként közvetlen élőszóban hangozna el. 061-877-0877, itt van mindjárt az első hallgató. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Jó reggelt kívánok! hogyha szabadon lehet tément választani, hogy ideje bennem van én. Azt szeretném megkérdezni Öntől, hogy van-e valami specifikus uka, hogy ö, Ön példásan minden oldalra, politikai oldalra, gondolok most így reggel kor. nyolckor folytat egyeztetést, megszólalhat, elmondhatja az álláspontját, bemondja ön az véleményét, stb. A kutyapárt az ilyen, nem tudom, nekem látványosan kimarad. Lehet, hogy én hallgatom pont akkor a műsort, amikor ők nincsenek, de nekem abszolút ez a benyomásom, hogy ennek van-e valami oka, vagy én ezt rosszul látom. Nem látja rosszul, de a, a, azt se látja jól, hogy itt minden párt megnyilvánul, mert hát például a Jobbik, az legfejebb nagy Attila révén nyilvánul meg, ha betelefonál. A pártpolitikai ügyekben akkor szólítok meg résztvevőket, hogyha annak szükségét látom, az, hogy kerekasztal konferenciát tart, csak annak azért nem találom értelmét, mert az annyira elveszi az időt, és annyira semmit mondó, hogy ezért nem keresek meg mindenkit. A kutyapártal egyébként, vagy a kétfarkú kutyapártal van kapcsolatom Kovács Gergelyel mind a kettőnek meg van egymás telefonszáma, és nagyjából ennyi. Nincs különösebb oka annak, amit ön tapasztal, de ettől még tényszerűen jó, akkor én még annyiban folytatom a gondolatot, én egy hallgató vagyok ez az én kérésem, vagy nem tudom, megfogalmazom itt, hogy uh, ugye Kovács Gergely most elkezdte a választott képviselői munkáját a 12. kerületbe, hát fogalmazunk úgy, hogy úgy általánosan mindenki számára ismert, de hát úgy konkrétumában. Uh, mégsem ismert ügyeket fedett fel. Szerintem azért ez egy... Ezzel óvatalbányom, mert Kovács Gergely az elmúlt időben úgy a végig e, ugyanazokkal a témákkal a médiát, hogy a végére már semmilyen mondandója nem maradt, ami egyébként engem kicsit meglepett, e, vagy rosszul kérdeztek a kollégának látszó emberek, vagy neki nem volt több a hátizsákjában, de hogyha én nem hallgattam, meg nem olvastam négyszer ugyanabban a témakörben, akkor egyszer sem, hozzátéve, hogy egyébként helyi kötődés is van, én hegyvidéki vagyok, tehát elvileg lenne miről beszélgetnünk, de amikor ugyanazt olvastam, mint már 5 öt a hang a HVG, a klubrádió és a nem tudom hol, akkor egy kicsit ráuntam. Én ezt értem, csak én pont azért hívtam önt, meg pont azért vetettem fel a témát, mert mindegyik orgánum, amelyiket ugye nekem az a bajom, hogy ezek pártos orgánumok, tehát persze felfednek valamit, de ugye erős sugallat van, a, az interjú, vagy a bár, vagy Tökéletesen a szín, értem, figyelj, ebből a szempontból megmaradtam Kamasznak, tehát olyan ellenérzés szül belőlem az, hogy valaki így végig a médiát, hogy eltűnik belőlem a szimpátia, nem tartósan átmenetileg. Ennyi történik. Jó, oké, és rendben, köszönöm Tehát az szépen. én dac reakcióim azok nagyjából ekvivalensek egy 13 évesével de ez egy teljesen emberi normális dolog, és megértettem. Köszönöm szépen, nem mondtam, sajnálom, 41 lett a nézettségben a civil a pályán, amelynek megvannak az okai, meg a véletlen, de ha elmondtam a jobb helyezést, akkor nem illik, hogy eltagadjam, hogyha van relatíve rosszabb, amíg van az első 50-ben, amíg nincs semmilyen kritikus szituáció, függetlattól, attól, hogyha van egy értelmiségi műsor, ha ez egyébként az lenne, akkor ha Netán a 87 edik lenne, de kurva érdekes lenne, hát akkor szerintem az utóbbi fontosabb lenne, mint hogy hanyadik. Jó reggelt kívánok! Jó kívánok! Ez a, a kejfejöncsi? Ez a kejfejöncsi. Okay, hát kérem szépen, én egy bizonyos idős ember vagyok, én puritán ember. Tudok, én az úrral beszél, fél úrról nem hiszem. Jelen pillanatban is ezt teszi. Igen? Igen, nem olyan Itt nincsenek, hát nincsenek kisasszonyok, akik átveszik a telefonját, a yeah. telefonál. Mondja! Nagyon boldog vagyok, megmondom értem, mert régebben is. Hát nem mondom, én, én nagyon-nagyon elszétű vagyok, hogy így mondjam. És kérem szépen, nem akarok így csak két mondat erejét politizálni önnel, vagy a, a, a, a Magyarországgal. Hogy kérem szépen, annyira beszélnek, hát von az még néha, oda dörgő a dolgokat. Talán próbálna megmondani az igazságot, de az az igazság, hogy kérem szépen, miért nem merik, én szoktam a Gyurival beszélni, Bocsánat, nem van -e. Úgy, és mondom neki, hogy miért nem szóltuk, vagy valamit, kérem szépen. Hát itt mondják meg így, meg nem akarják, hát ez az egész dolog már nem arról szól. neked nagy megtiszteltetés, hogy életünkben először beszélgettünk, de ha kiderülne, hogy mit akar, azért a sokat javítaná a mondom, akkor egy perc meg, Ki az a Gyuri? Hogy miért nem, nem mondom meg a egy. Jó. Kérem szépen, tovább nem. És kérem szépen, az biztos, hogy azt szeretném, hogy ugye, a... azt kéne bemondani egyszer a világba, hogy ez a beszélgetések meg azok, azok az összefoglalások legyenek. Rég nem arról értem, túl, hogy nagy öröm most volt, most hogy betelefonál, égen, de nem sikerült megoldanunk azt, hogy ön kibogozódjon abból a mondatából, amiben az elején belebogozódott, és aztán soha többet nem jött ki belőle. Nagyon sajnálom. Higgy hogy azt mondta, hogy viszonylag idősebb Valaki korú szerintem semmilyen szerepet nem játszott a mi kettőnk nem létező beszélgetésében. Inkább ön előtt volt egy ilyen üvegfal, amely meakadályozta önt abban, hogy kifejtse a mondandóját, pedig hát nálam kíváncsi ember ma Magyarországon nem fordult ön felé, mint én. Szerelem. 061 0877 2020 október 20-án 2 4 percen 8 után egy korhatáros 14 éven oliaknak nem felette és csak igen korlátozott mértékben ajánlható műsorban amely egyébként is teljesen értelmetlen, mert megpróbálja választani a fontos a fontos talantul. ma pedig egy olyan országban élünk, amely kifejezetten arra hajt, hogy összekeverje és összekavarja a fontos a fontos talantul, és ezáltal létrehozon egy olyan kulimást, ami nem kell úszó mesterben nem lehet benne elsüledni. 48 fok van a hegyekben négy, meg biztos 8. Pénteken nem lesz élő lebonyolításuk kejfeje a csiszombaton, viszont lesz élő lebonyolítású hozzát Hozzátéve egy a kísérleti műsor, mindennap utolsó adás, amit ma elmondhatsz, ne halaszt holnapra. 061877 0877, ki a következő? A őt látom mindenhol. Meretten nézek a távolba, potkonom Vajon, amíg nem telefonálnak, addig elmesélem önöknek, hogy rettenetes mennyiségű unalmas perceimben, mert hogy én már egyáltalán nem találom a helyemet a világon, és teljesen lényegtelen dolgokkal foglalkozom. Hát, barátaim, megnéztem a hírtévén az azonnali kérdések óráját. Hát, én még ilyet komolyan mondom, a Meseország mindenki az egy, hát az egy, az egy könnyed olvasmány ahhoz képest, ami ott zajlik. Ott feltesznek a miniszterelnöknek kérdéseket amelyeket ő megválaszol. Hát én komolyan mondom, nem tudom, mitől döljek jobban a kardomba, a kérdésektől vagy a válaszoktól. Meseország mindenki. Jó reggelt meget kívánok! Nagy Attila vagyok, úr bestőjának, meg és is megint terem. picit rosszul esett, mert megint súlyos valótlanságot hangzott, természetesen titában vagyok vele, hogy nem tudatosan, mikor azt mondta, hogy a Jobbikhoz, Jobbik révén Nagy Attila időnként betelefonál. Nem, mi hazá? Ha minden... Mi hazánk? Igen, mi hát ez a súly arjási különbsége. Oh, Van, de már is különbség. pontosítottam. <gül> Hasonló, mint amikor ugye volt, hogy még már rég nem volt. De bizony benne van egy ex-jobbik, mert korábban valószínűsíthetően jobbikos volt. <gül> Ez igen, na, de azért igen, igen. De ne, nem, jó, két oké, két van, pontosan fogalmaztam, javítottam. Igen, igen, igen, értem. Köszönöm szépen. Na minden jó szép, és szolgálom. Szóval és tettel. Na, Elhangzott a kérdéseknek tűnő kérdéseket, például Selmeci Gabriella, hát komolyan mondom, hogy az a statisztapénz. Biztos nem kapott statiszta pénz, de hogy az a képviselői fizetés, amit ő kap, hogy abban benne van-e, hogy fel kell tenni egy ilyen teljesen értelmetlen kérdést. Mire ráadásul azt nem is a miniszter, hanem az államtitkár válaszolt. Amit válaszolt az államtitkár, de tényleg... Hogy a karinti tanuló felel az ahhoz képes semmi, hogy ennek mi értelme van. És ezt felnőtt emberek csinálják. Hogy én tényleg, nem, tényleg olyan vagyok néha, mint aki most jött le a falvédőről nézem, és azt mondom, anya, apa, ez micsoda? Ki ez a kislány és ki ez a kisfiú, akik egymással teljesen beszélgetést folytatnak, Meseország mindenki. Akkor még nem beszéltem arról a tömeg jelenetről, amit Jakab Péter okozott Orbán Viktor előtt kurumpli kapcsán, hát emberek. Nagyjából én tényleg nem szeretném, jó, oké, nem mondom, hogy a saskabaré, mert hogy jövök én ahhoz, hogy a saskabarét kritizáljam. De az a méltatlanság, hogy felnőtt emberek így viselkednek, jelentősége mindenki dönts el. Tényleg, hogy hol kezdődik a dolgok jelentősége, meg hol végződik. De tényleg, hogy Orbán Viktor osztály vigyáz miniszterelnök arról beszél, hogy azért a baloldal kétszer gondolja meg. Jó reggelt. Kép, jó reggelt! kívánok! Nem tudjuk ezt megmagyarázni, drága úr, Farkas Mária vagyok, de addig, amíg a gyors elnöke vagy vezetője, a Kósa Lajos, én nem akarom őt bántani, de valószínű bukfencezni se tud. Addig nem fogjuk jól érezni magunkat ebben az országban. Még az a probléma, hogy a gyorskorcsoljázóknak ő a szövetségi elnöke, hát engem például az olyan hogy nagyon nem zavar. Lázár János tenisz tudásáról sem vagyok megbizonyosodva. De visszatérve arra, amit elkezdtem, tehát azt mondja a miniszterelnök, osztály vigyáz, hogy azért óvattal a baloldalnak, hogy milyen kritikai megjegyzést tesz itt koronavírus járvány kapcsán az orvosokra, meg egyáltalán járványhelyzetre, mert nem a kormányt kritizálják, hanem az orvosokat, az egészségügyi ellátást. És akkor eszembe jut az, amikor Jakab Ferenc a reggeli műsorában az ATV-nek mond valamit, és jön a miniszterelnökséget vezető Gulyás Gergelynek egy... Beosztotja, aki kiosztja a Jakab professzort az ügyben, hogyha egyszer kiegyensúlyozott tájékoztatásra végre sikerült lehigasztani a népet a kormánynak, akkor hogy jön a Jakab, ahhoz szakmailag egyébként olyan dolgokat mondjon, amivel ismét felizgatja a népet, és hogy Orbán Viktor ezt mondja, és közben nem szakad le ott a csillár a parlamentben... Tényleg, az még után szabadon, most játszunk vagy hülyéskedünk egyébként, hajrá Fradi este, verjük meg a Barcelonát, de azt se fog változtatni azon, hogy ez hát ez... Csak tényleg azt kéne eldönteni, hogy ami a parlamentben van, az fontos vagy fontos talán, mert hogyha fontos talán, akkor szaharjunk rá magasról. De leértve az ott levőkre, csak hát akkor meg minek ez a cirkusz? La puede, Valósítsuk meg az, az önigazgatást, és éljünk boldogan. Egyébként is az mehet Ausztriába, ki akar. Ez egy másik kérdés, hogy Ausztria saját magáról miket jelent de és speciál szlovákiával szeretnék menni, előbb utóbb talán oda is lehet majd. 061-877-0877, hogyha Német Gábor pontos, hát pedig eddig pontos szokott lenni, akkor még négy percünk van, az nem olyan nagyon sok. 061-877-0877. a azt O bicho va pegar Bicho do coco Mando me matar Bicho do coco Mando ma cadea. Bicho do coco Quito libertad Bicho do coco Deixo ma kela do Pisou do coco entrou minha casa minha cabeça puxou a bala pisou do coco entrou minha casa levo se toda minha ilusión levo os gatos levo a mulher deixo tomar nada de confia pisou do coco entrou minha casa vamos hoje ensaio marcha 3 perc 0.0 Que pasó, que pasó, a caipira plantó? Que pasó, que pasó, a policía llegó? Que pasó, que pasó, o se derra murió? Que pasó, que pasó, chacina no el dorado? Que purifica, tolta, solda, abacira, tolta! pasó, que pasó, a globo relato? Que pasó, que pasó, o politico faló? Que pasó, que pasó, még 2 perc, ha 2 perc. Chacina el dorado! 061-877, 0877, de akkor már egy sem, mert megjött Német Gábor. Most kivételesen benyomtam a mikrofonját időben. Úgy, hogy hallani is fogják. Igen. Igen. Német Aha. Gábor. Azt akartam tőled kérdezni, hogy neked egyébként műsorban van arra jogod, ha arra egyébként mód állna, hogy beszéljél Szarka Gáborral, vagy neked sincs, miről beszélgetned vele? Hm, érdekes kérdés. Gondolkodjál rajta. Uh, igen, szerintem nincs. Mármint, hogy felhatalmazásom nincs. Én az egyetemi közösséget tisztetben tartom, uh, és tiszteltben tartom azt a nézetet is, mely szerint uh, vele nem nagyon van mit beszélni. Jó, hogyha nekem mégis lenne erre mód, majd tájékoztatlak téged, akkor válaszolsz ismét. Um, amikor a Magyar Színház, uh, uh, új magyar így hívja? Igen, talán, igen. igen. Uh, színészei álltak őrséget, akkor felmerült az, a Facebookon, hogy hát mégis milyen érzés ez nekik, amikor az ő igazgatójuk rektor helyettes, és ott elindult egy nem túl elegáns beszélgetés, de én ebből egyetlen egy elemet vennék ki, amely újra és újra visszatér, és én nem kérdeztem meg tőled, és ebben a mostani konverzációban viszonylag jelentős helyet foglal el, és a minketünk beszélgetése alapvetően nagyon furcsán egyensúlyoz a színház, a diák, az oktatás és a politika között, amely ugye arról szól, hogy ez az egész szituáció nem jött volna létre Friderikus után szabadon, ha a szenátus nem mond le. Amire ugye az a válasz, hogy a szenátus jogfosztottnak érezte magát. A Kuratórium döntése után ők úgy érezték, majd a Szenátus tagjai, hogy az ő mandátumuk olyan mértékben van csorbítva, hogy ebben az állapotban ezt nem érdemes fenntartani, de most újra és újra előkerül az, hogy ha lenne szenátus, akkor más lenne a helyzet, és ugye ennek azért is van lett hirtelen újra a jelentőség, mert hogy elhangzott, hogy a szenátus új tagjait január 31-ig választanák meg, hogy miért pont január 31-ig, azt nem tudom, akkor most október 20-a van, de hát erre valószínűleg nem te fogsz Szól, mert mit gondolsz te erről a problémakörről, ha egyáltalán van problémakör? Hát természetesen van problémakör, mert nyilván egy normális működésben a szenátus a legfőbb döntéshozó szerv, és ez a, az intézményen belül Ezt így, Hány honom. ember? Ez 17-18. Tele tagja voltam? Igen, tagja voltam. Tagja voltam. Ezek két szemét kivéve, akik a kancellár és a rektor választott <kül> szenátorok négyen diákok, a többiek pedig a különböző szervezeti egységeket képviselik. Tehát, hogy ilyen módon jön létre. Amikor lemondott, akkor azért mondott le, mert... Azért mondott le, mert megszűnt szenátusnak lenni. Tehát, hogy olyan alapvető... Mert hogy jog... kovács Magda után nem elég szenátusnak lenni, annak is kell látszani. Miben hát lett megfurva. Hát ugye ezek az autonómia garanciák gyakorlatilag. Az egyik az, hogy a, <kül> hogy a szenátus az, az választással jön létre az egyetem oktatói köréből és dolgozói köréből. Ez a szenátus az, amelyik jogosult arra, hogy az intézmény alkotmányát egyszerűen szólva, tehát ezt a bizonyos szervezeti és működési szabályzatot, illetve rendet megalkossa és elfogadja, tehát egyedül, és ő jogosult arra is, hogy a, hogy a fenntartóval egyeztetett pályázaton, induló rektorjelöltek közül válasszon. És eddig, legalábbis az állami egyetemeknél gyakorlatilag szinte kivétel nélkül ez egy, ez egy viszonylag sima folyamat volt, tehát amennyiben a fenntartó ezt az eljárás jogszerűnek találta, tulajdonképpen a döntést egyszerűen csak közvetítette a köztársasági elnöknek, aki viszonylag rövid időn belül kinevezte a rektort, mert rektor nélkül nehezen működik egy intézmény. Most De. ez az a folyamat, ami megszakad nálunk november végén, azóta sincs rektora az intézménynek. Nem november. De november 27-én fogadta el a szenátus a két rektori előtti pályázat közül azt, amelyik több szavazatot kapott. November. November, igen. Tavaly, tavaly? november. Igen. Tehát Én is meglepődnék, igen. ha ezt hallanám. És ez azóta is valószínűleg Palkovics miniszter úr, az hever, vagy nem tudom, hogy hol, minden esetre megakadt ez a folyamat mindenféle indok nélkül. Tehát ezért, ezért kényszerült a kuratórium arra az egyébként abszolút törvénytelen lépésre, hogy rektori jelölteket nevezzen ki. Hogy működik egy egyetem szenátus nélkül? Mennyire tud jogszerűen működni? Hát miután nem, nem a szelátus az egyetlen szervezeti egysége, hanem egy csomó más van neki, például én is vagyok az egyikben, ez a tanulmányi fegyelmi és szociális bizottság, ami ezekkel az ügyekkel foglalkozik, de van például olyan is, hogy Minőségmenedzsment. Magyarul lehet szenátus nélkül működni? Lehet működni egy ideig, de fontos döntéseket a szenátusnak kell elfogadnia. Tehát a hétköznapi működés egy ilyen intézménynek a rutinjából következik. És visszamenőleg is, átgondolva, amikor a szenátus úgy döntött, hogy föláll, akkor az nem volt egy rossz döntés. Nem tehetett mást. Világos volt, hogy... most azzal kárhoztatják, hogy nem kellett volna, azok valójában mivel kapaszkodnak, miközben az ő logikájuk, nem a te logikád. Hát abban, hogy, hogy ez, ez adta meg a lehetőséget a kuratóriumnak arra, hogy legalábbis a maga számára jogalapot teremtsen egy további beavatkozás. Sorodat. De ezzel együtt nem volt más megoldás szerintem. Szerintem Nem. Nem. Nekem személy szerint nem. Ugye nem a szenátus mondott le, ha egészen pontosak akarunk lenni, mert egy testület ebben az esetben nem tud lemondani, hanem minden egyes tagja mondott le. Tehát én, mint szenátor mondtam le, én ma is lemondanék, mert azt gondolom, hogy más eszközöm nem lenne arra, hogy tiltakozzam az ellen, ami történik. Tegnap is volt egy nagyon érdekes műsor, hát, hogy érdekes volt. Szóval, hogy az egyetemi autonómiával kapcsolatban azért egészen elképesztő dolgok élnek emberek fejében. Volt egy beszélgetés, az egyik oldalon ült Borosbánk Levente és uh -huh. um, Elsimo László, a másik oldalon ült Csáki Judit és Hiller István, és volt még egy műsorvezető is, de olyan benyomást keltettek, nézve ezt a műsortnak, hát valamelyest ismerve a történetet, ha másképp nem úgy, hogy mi hétről-hétre beszélgetünk, hogy egyedül Hiller Istvánnak volt fogalma arról, hogy mi az egyetemi autonómia, mert hogy egyébként e, e, valószínűleg az egyéni, sérelmei folytán Csáki Judit nehezen jut túl e, egy sor problémán, amit meg kéne beszélni, de ami érdekes volt, hogy ami Elsimo Lászlót és Borosbenk Leventét illették, valójában arról beszéltek, hogy egy kétharmados többségű ö, kormánypárt valójában ö, politikai okokból mindent átírhat, és ez alól nem kivétel az egyetem autonómiája, és a Hillert megpróbált valamiféle logikával elmagyarázni nekik, mint valami kultúrantropológus, hogy itt uh -huh. valami alapvető tévedés van, de végül az íg egyet a világán senki nem sietett a segítségére, és ez egy alapvető kérdés, mert egyébként ez a küzdelem, az egyetem autonómiának a felmaradása, mint központi követelés ott van, és ha ebből le kéne vizsgáztatni a népet, hogy egyébként ők ezt értik-e, valószínűleg nem értenék. Igen, mint hogy Magyarországon ennek sajnos nagyon mérsékelt hagyományai vannak, Önmagában ezt mutatja, amikor arról beszélnek, hogy egy politikai kétharmad, ezt fölírhatja, miközben ez ebben a formában egyáltalán nem igaz. Hát ez abszolút így van, ahogy mondod, ugye egyáltalán az autonomiával tágabban szerintem ugyanez a helyzet. Tehát, hogy nem pont az egyetemi autonomiával, hanem bármilyen szerveződés. Vagy olyan ember csoport. Ennek valaki ilyen történettel jött elő, engem nagyon lenyűgözött, bár kétségtelen messze visz bennünket, hogy Franciaország annak idején, tudom is, a középkorban nem akarok olyasmit mondani, mert nem vagy biztos. Egy másik ember mondta, aki biztos tájkozotta volt ez ügyben, nem csak az egyháznak, hanem az egyetemeknek is volt befogadói joguk. Tehát te elől menekültél, és akkor az egyetem befogadott, hogy aztán az úgy maradt el, vagy sem, az már az egyetemen múlott, és akkor ott megálltak a rendőrök, a csendőrök, a király emberei, mert nem volt oda belépési jogosultság. Na most képzeld el, hogy van egy kedvenc történetem, ami osztálytársam, régi osztálytársam küldött el nekem, mert hobbiból, Koreával foglalkozik, hogy 1398-ban alakult a akkori Szőul, tehát a Szőuli legjelentősebb egyetem, és ez az egyetem csak akkor engedte be a császárt, ha az engedélyt kért, és az egyetem vezetője ezt megadták neki. Tehát, hogy ez, ez ennyire régi, és nem csak európai hagyomány, azért mesélem neked viszontajándékul ezt a történetet, mert valóban erről van szó, tehát ez az egyetem az univerzitás eszméjéhez tartozik ez a fajta intaktság, illetve ez a fajta hogy mondjam, nagyon magas fokon szervezett önrendelkezés. És valóban ez a probléma szerintem nagyon pontos, amit mondasz, hogy ott, ott, va, ott van valami mélységes probléma, ha bármilyen politikai párt, egyébként szerintem már akkor is probléma van, ha kétharmadra tör, ezzel egyébként nagyon sok barátommal vitatkoztam annak idején, mert maga a kétharmadra törés az a tökéletes félreértése a demokratikus szabályoknak. A kétharmados szabályt azért hozták meg, hogy konszenzusosan tudjanak hozni alapvető döntéseket, mert senki sem számított arra, soha szerintem, hogy egy párt kétharmadot szerezhet egy demokráciában. Tehát kifejezetten törni a kétharmadra az azt jelenti, hogy antidemokratikusan fogsz viselkedni, mert nem érdekel a konszenzus. Az, hogy te ezzel tisztában vagy azzal, az, az is meglepő, de az annyira nem meglepő. A diákoknak, beleértve, függetve, attól beleértve, törölve, vagy hanyadé ez a, ez a féle öntudatosságuk, ez a tanáraik által jött létre. Mert a helyzet önmagában nem szülhet. Megint én szerintem már meséltem neked erről a, erről a speciális helyzetről, mi nálunk a felvételi eljárás, úgy általában az egyetemek pont számok alapján vesznek föl most már Magyarországon, tehát hogy valaki ír egy érettséget és szerez bizonyos pontokat, mellékpontokat, stb. majd az adott intézmény kibocsát egy határértéket és a fölött ölvesz embereket. Nálunk ez egy több hónapos. Folyamat. Tehát nagyon sokan jelentkeznek az egyetemre, és ezért nagyon nagy felelősséggel próbálják a különböző osztályokat indító tanárok kiválasztani azokat, akikkel együtt tudnak, szeretnek dolgozni. Alapvetően tehetség és pontosan az autonóm gondolkodás, vagy az önállóság alapján. Ha már itt tartunk de... egyébként, ezt nem esett, de azt kérdezem tőled, hogy... Ugye törésvonalakról lehetett hallani az elmúlt időben, is erre még bővebben kitérünk, miközben te nem a diákságot képviseled, sőt az egyetemet se te, Németh Gábor, Igen. vagyis Németh Gábor képviseled, te érzékelsz -e bármilyen belső megosztottságot a diákságon belül? Hát a megosztottság szót kerülném, a rétegzettséget, vagy a nézetkülönbségeket érzékel, de döntő pillanatokban, ugye ez a bizonyos fórum az, amelyik Döntéshozó szervén És ez jól magát. Ez működik, igen. Nagyon sokan ott vannak személyesen, akik nincsenek ott személyesen, azoknak egy jelentős része Zoom-on tudja követni ezeket az eseményeket. És amikor úgy érzik, hogy, hogy illegitim volna a részlevők számára, már ugye a részlevők száma miatt egy döntés, akkor elhalasztják. És egyébként nagyon jellemző rá az, hogy újra és újra felvetődnek problémák, és azokat újra és újra megbeszélik, és ami a legszebb, ez tényleg gyönyörű szerintem. Vol volt olyan szavazás, hogy egy ember volt a másik oldalon, tehát teljesen mindegy, hogy mondjuk, hogy legyen-e rózsaszín ez a palack vagy kék a, a teteje. Igen és mondjuk 399-en arra szavaztak, hogy rózsaszín legyen, és egy pedig kékre, és azt vastaps fogadta azt az egy embert. Maga a, ez a működés, ez a bázisdemokrácia, amiről sokat lehet hallani, ez alapvetően az élet mely területeire nem terjed ki? És ezt kérdezem, hogy mindaz, ami kimarad, azra vonatkozik. Mire mm -hmm. nem vonatkozik? Öh, kicsit pontosabban kérdezned de lehet, hogy nem, nem pontosan értem. Tehát, hogy Egyszer... milyen, mikről nem döntenek? Nem, Majd... hanem, hogy mi nem tartozik oda. Tehát gyakorlatilag milyen kérdésekről dönt ez a szervezet, de nem akarom erről nagyon hosszan beszélni, ezért kérdeztem fordítva. Aha. Hát például olyanokról döntenek, hogy amikor mondjuk a a KL Csaba meghívja az egyetem oktatóit egy beszélgetésre, amely beszélgetés feltétel rendszerében egyszer csak belekeveredik a filmes oktatáson kívül az egész, akkor, akkor menjenek-e hallgatók erre, vagy ne? Tehát, hogy, hogy hogyan pozícionálják ezt a tárgyalást. A hétköznapi életet mennyire befolyásolja, mennyire nem, vagy mennyire foglalkozik vele, mennyire nem. A hétköznapi életet, ami most a, az abszolút nem hétköznapi Így. rendkívülséget Igen. jelenti, ott munkacsoportok állnak föl azonnal. Tehát, hogyha van valami speciális probléma, nem tudom, most írtam, mit mondjak, mi csináljunk a fölösleges élelmiszerekkel, akkor létrejön erre egy munkacsoport, és kitalálja, hogy csinálják azt, hogy food nut bombs, vagy valamelyik hasonló ilyen esetben működőképes céggel tárgyaljanak és intézzék el, hogy a fölösleges élelmiszerek oda jussanak, ahova valók satöbbi, satöbbi. Tehát, hogy ilyen értem operatív a dolog, a döntések, ezek bázisdemokratikusak, viszont elég mozgékonyan kis csoportokban intézik el, amit éppen el kell. Egy az SZFE vezetése részéről megfogalmazott mondat hatására elhangzott egy mondata részéről, hogy a tanköztársaságot azt te mi a pontos fogalatos? Ötletgazdának De, vagy az ötletgazda, illetőleg, hogy amikor megszólít konkrét személyeket az SZFE vezetése, akkor azt rosszul teszim, mert a másik oldalon egyenként ott áll mindenki, és nincs ennek a csapatnak, ennek a csoportnak vezetője. A tanköztársaságot kitaláltad, mint ötletgazda, ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy volt egy helyzet, amikor elindult, ugye az egyetemfoglalás, az megelőzte az oktatási időszakot. Igen. Szeptember 14-e óta van hivatalosan a fél év, és a, és a hallgatók jóval előbb foglalták el az intézményt. Tehát a saját döntési mechanizmusaikat, szokásaikat, válaszaikat erre a furcsa helyzetre már addigra kidolgozták, és amikor elindult az oktatás, akkor teljesen világos volt, hogy egy ilyen helyzetben nem lehet úgy tenni, mint ha semmi nem történt volna, miközben egy éve konfliktus konfliktusban az intézmény szinte mindenki vele, aki a felső oktatást meghatározza. Tehát, hogy ez egyszerűen komolytalan úgy csinálni, hogy akkor jó van, füzetett elő, és mindenkit egy átra kezét. Tehát ilyen nincs. És akkor a hallgatók közt nagyon-nagyon erős volt a vita abban a tekintetben, hogy milyen szinten indulhat el az oktatás szerintük, tehát hogy nekik mennyi időre van szükségük ahhoz, hogy az ügyeiket megbeszéljek, illetve föntartsák az egyetem foglalást. És nagyon különböző a radikalitásnak és az abszolút konvenciális megoldásoknak a széles spektrumán helyezkedtek el, mint egy pártokra szakadtak kvázi, hogy ebben mi legyen az arány, és azt lehetett érezni, hogy ha egy ilyen szavazás lesz, akkor mindenképpen az fog történni, hogy valaki nyer, ugye egyszerű többséggel, és a másik három elgondolásnak a, a képviselője pedig csalódott lesz, és úgy érzi, hogy ebben nem tud együttműködni. Ez egy nagyon válságos pillanat volt és uh, mikor a diákok tárgyaltak, nem tudom miért, tényleg nem tudom miért, engem valamelyik fölhívott, hogy, hogy bemennék-e erre a beszélgetésre. Este volt, és egy ilyen fórum előtt voltunk, a végső szavazás előtt, tehát hogy mely, melyik legyen a négy, ötöt mutatok, de valójában négy koncepció közül a győztes. És akkor én egy korábban, fölelevenített ötletet, amit akkor tényleg egy művesz... pusztán egy művészeti projektnek gondoltam el, azt mondtam, hogy csináljunk köztársaságot. A köztársaságon én az érdekegyeztetést, és az összefogást, és, a... és az artikulált diskurzust értettem, és egyszer csak, tudod, vannak ilyen fura pillanatok, egyszer megörültek ennek. Tehát érezték maguk is, hogy, hogy nagyon feszült a helyzet, és hogy ezen sok múlhat, és szívesen elfogadták ezt. És azt, hogy ez micsoda, azt majd együtt kitaláljuk. Ez természetesen, ezért, ezért neveztem magam ötletgazdának, mert minden, ami utána következett, az nagyon sokféle ember együttmunkája. És most is egy ilyen <coughs> mozg mozgékony valami, nehezen meghatározható. Látom a Telexen egy filmet, amely Engem nagyon ambivalensét ez az egész, Ezt sose tagadtam, mert hát mi régóta, nagyon régóta ismerjük egymást, mint az, ami engem érzelemmel tölt el gyerekkorom út agresszivitást vált ki belőlem, független attól, hogy honnan jön az érzelem, és egyszerre válok valakivel, rokon szembezővé és, és egyszerre kerülök vele szemben. Ebben az esetben, a szembenállásban adott esetben az ember elkezdi képviselni a többiek érdekét, vagy megérti a többiek szempontrendszerét szerint legyen az a Vignyánszki Attila, vagy legyen az a Szarka Gábor, majd visszatér hozzátok. Ezt csak azért mondom, mert egy éjszakai veszekedés után ez csak azért fontos, mert hogy a lelki állapotomra mutatott, ez valamkor éjfél környékén volt, néztem meg azt a filmet, amelyben téged ezt meg két kislány volt, akinek a nevét nem, meg egy Novák Péter nevezetű fiú, és tényleg egészen elképesztő volt az a tudatosság, ami ezt a csoportot jellemezte, eh, amely 40 eh, pár nap alatt jött létre, és amire az ember talál, eh, magában nem is nagyon talál magyarázatot. Eh, azt kérdezem, hogy végül is ez a társaság, amely akár az egész egyetemet lefetheti, vagy majdnem az egész egyetemet, eh, a küzdelmét eh, azon a módon, ahogy belül ott a Vas utcában, a Szentkirály utcában, a Rákóczi úton, az Ódri színpadon megéli, az valójában a cél az, hogy ennek az autonómiának a megtartása érdekében vonják vissza azokat a jogszabályokat, amelyek ezt az autonómiát egyébként alapvetően megsértették. Igen, hát határozottan egyébként most ezt minden alkalommal is mondják, mondjuk, hogy szerintünk viszonylag tiszta a helyzet. A minisztériumot, konkrétan Palkovics Lászlót fölhatalmazza két dolog arra, hogy teljesen abszolút méltóságát megőrizve leüljön beszélgetni. Az egyik az, hogy ő az ágazati felelős. Tehát ez a felsőoktatási felelős minisztérium úgy általában, és független attól, hogy ez most állami egyetem vagy magán, az az ő minisztériuma, ez az egyik. A másik, ami még jobban felhatalmazza, hogy jelenleg az alapítvány alapítói jogai még nála vannak 2022. január 1-ig. Tehát az az állítás, hogy semmi közük nincs ehhez, az hát Ezt ne, értem, az nagyon hogy gyenge. Gyakorlatilag Ez azt jelenti, hogy amíg ebben nincs változás, addig ez a feszültség és ez az ellenállás megmarad. Szerintem igen. Igen. Azért mondom, hogy szerintem, mert valóban, ahogy mondtad, én most már csak magamat képviselem. Én az egyik oktatója vagyok, polgára vagy tanár. Ebből a, ebből a, a szempontból Novák Péternek nem volt jó a hasonlat, amit a filmben fogalmazott, mert nem arról van szó, hogy kiránytj el hamarabb a kormányt, mert itt nem kormány elrántásról van szó, hanem hogy kiadja föl, ki le a másokat fizikailag, vagy másféleképpen, erről van szó. Egy másodpercetre elvesztettem a fonalat, de ez egy nagyon fontos pillanat volt, amikor azt érzékeltette Szarka Gábor, nem is nagyon értette a média. Hogy vannak benne ötvenen, akik egyébként dolgozói, civil dolgozói az egyetemnek, talán vannak százan, de a felükről van szó, a feléről van szó, akik egyébként névvel, telefonszámmal, ugye szokták mondani, vállalták azt az SZFE új vezetése felé, hogy ők velük tartanak, és valójában ez a szituáció bent, amiről ugye az ember viszonylag keveset hal, de aztán végképp semmit se lát, azt lehetett tapasztalni az elmúlt napokban, hogy ez feszültséget szül, és egyre nagyobb feszültséget szül. Egy tévéműsorban nevezetesen az egyenes beszédben arról volt, hogy azért az mégsem normális, hogyha a belső videózás folyamán olyan módon közelítenek az alkalmazottakhoz, amelyben nem tartják tiszteletben az ő személyiség jogaikat és kamerát tolnak az arcukba, amiről nekem egyébként is tudomásom, hiszen én mm -hmm. nem láttam, de attól még előfordulhat. Másfelől lehetett imáron hallani olyat, hogy hogyan próbál váltak termeket lezárni pontosan a pénteki délutánon a demonstráció alatt, vagy nem adnak ki mint amiről tegnap volt, a beszélgetésünkhöz képest kulcsot ahol egyébként óra lenne és ennek a jelentőségét az ember azt érzékeli hogy ez hogy ez nem kicsi, miközben konkrét információi nincsenek róla. Mennyiben igaz, amiről beszélek, és mi az, amit te tudsz, amiről én legfeljebb csak hallok? Muszáj ezt mondom, hogy ne felejtsük el ebben a pillanatban, hogy ez azzal kezdődött, hogy megfenyegették ezeket az embereket azzal, hogy nem fognak fizetés kapni. Tehát olyan emberekről van szó, akik nagyon kevés pénzért nagyon sokat dolgoznak. Ez egyébként általában az egyetemekre igaz és akiket mindenki végtelenül. Ő fizet, Az ő nem kifizetésük és a tanárok nem kifizetése között volt különbség, vagy ez egy kalap volt? Nem, ez egy kalap volt, mindannyian dolgozói vagyunk az egyetemnek, ugye van nem akadémiai. Rész, De akkor mennyiben meg... képeznek ők egy alcsoportot a tanárokhoz képest, vagy nem képeznek? Ők? Igen. Hát az talán annyiban képeznek, hogy nyilván az autonómia problémák közvetlenül érintik az oktatókat, meg a hallgatókat, mint azokat, akik mondjuk a de műszaki akkor ott, ott, De akkor nagyon jó, hogy mondod, Gábor, mekkora hangsúlyt fektettek a diákok és ti, vagy te arra, hogy őket, akikkel ti együtt dolgoztatok, Igen. de nem minden vonatkozásban voltatok velük... Hát, érték közösségben? Még azt sem mondanám, hanem hát az, az a kérdés, Aha, hogy itt nagyon értem, beszélsz, értem. hogy érték közösségben voltatok-e? Uh -huh. És ha nem voltatok érték közösségben, annak vajon mi, -e mi volt az oka, miközben egyébként a korábbi békés szituációban az ember a portással nyilvánvalóan nem akar értékközösségbe lenni, uh -huh. mert nem is érti a kérdést. Józsi bácsi, mi értékközösségben vagyunk, miről beszél Német úr? De ez a szituáció szüli ezt, tehát most mégsem beszélünk farokságról. Volt-e ilyen, ami ezt megerősítette, és amely adott esetben egységessé tette volna a tábort, és nem jöttek volna részre civil alkalmazottak, diákok és tanárok? Ugye nyilván, hogy mondjam, volt akivel, van olyan olyan ember szerintem, akivel teljesen egyetlen közösségben vagyok, onnantól, hogy szoktam vele beszélgetni. Voltam már olyan eset, olyan eset is volt annak idején, az úgynevezett békeidőkben meséltem is Fűnek Fának, hogy mentem a Szent Királyba be, és két az egyetem nem oktatói részéhez tartozó dolgozó, tehát tanács személyzet egyik tagja és a portás, azok filmekről vitatkoztak az esőben. Tehát cigarettáztak kint, és hallottam, hogy élénk vita zajlik a cseh filmekről mondjuk. És röhögtem, hogy ilyen pici egyetem nem létezik, ahol a, a portás és mondjuk a villanyszerelő, miután filmes tanszak, ott lát el, hát akkor természetesen filmeket néz. Ez nem, tehát nyilván érted, nem akarok kicsit csinálni ebből. Nagyon sok jelzett van. a helyzet most? De az van, hogy az egyetemfoglalás ért, értelemszerűen baromi nagy terhet ró a műszaki államában. csak erről nagyon keveset lehetett hát, hallani. Te, tehát most lehet igen. hallani, amikor konfliktus van holott. Előtte igen. kellett volna kérdezni, ez az én hibám Uh, igen, de előtte nem éleződött ki. Tehát valóban ez az, előtte azt lehetett érezni, hogy... Am, mitől éleződött ki? Ehtől, szer amit Szerintem igen. Szerintem és ők igen. Másképpen reagáltak, mint a tanárok, és ha másképp reagáltak, akkor mi adódott hogy é... mint vagytok figyel, vagy értékközösségben, vagy mitől? Azt kell, hogy választoljam, mert viszonylag messziről ö, kezdve a dolog. De érthető, amit mondod. Abszolút érthető. De szerintem érteni fogod, hogy hogy tartozik ide. Az én jogtudatosságom, mielőtt ez a dolog elindult, hát nem tudom, a gyalogbékáéval volt, nagyjából azonos. Mióta tart, kényszerűen egyre többet vagyok kénytelen jogi fogalmakkal, jogi szituációkkal ö, találkozni. Mm -hmm. És ö, egyszerűen arról van szó, hogy hogy egy normális esetben egy magyar ember szerintem semmiféle jogtudatossággal okay, nem ez tud. Ez azért, volna ez azért érdekes, is. mert számukra egy ilyen típusú fenyegetés, tehát amikor a kancellár bejelenti, hogy addig, amíg be nem tud lépni az épületbe, itt bizony nem lesz bérfizetés nem megkérdőjelezhetően igazságtartalmú. Mm. Ahhoz jogilag tudatosabbnak kell lenned, hogy azt mondod, hogy biztos, hogy ez így van. És akkor kiderül, hogy szeptember első óta nem az egyetemen végig a bérszámfejtés, hanem ajkán egy magáncég végzi. Tehát, hogy teljesen világosan egy blöfről van szó. De ahhoz ezt a lépést meg kell tenned, érted? Ha dolgozó vagy mondjuk takarított és egy egyetemben, akkor egyszerűen csak megijedsz, mert három gyereked különbség van. köztetek és a civilek között, miközben az egyiket nem akarom felmagasztani, a másikat pedig lenézni? Hát az derült ki, hogy ők, ők valamiért, hogy mondjam, olyan tapasztalatokat Hány szereztek. beszélünk? Száz dolgozó van, aki Sokkal. nem oktatói, és ezek közül ötven volt, amennyire én tudom, aki ezt a bizonyos petíciót aláírta, vagy szol ezt a bűség nyilatkozatot. Ti tisztában lesz. voltatok előtte azzal, hogy lesz egy ilyen petíció. Egy, egy nappal előttek ide. Mennyire lepet meg benneteket? Hát engem meglepett szerintem. Mennyire a... vette fül a diákság a kapcsolatot a petíció aláíróival és a nem aláíróival? Miután ott kiderült, volt egy olyan fórum, amikor kiderült például, hogy vannak ebben mögött személyes uh, sérelmek, tehát hogy valamelyik diák, nem tudom, ingerültem, uh -huh. visszaszólt, amikor uh -huh. rászóltak, hogy miért hagyott szemezet, uh -huh. nem tudom. Tehát egy ilyen uh -huh. teljesen uh -huh. szimpla iskolai helyzet, uh -huh akkor ő nyilvánosan bocsátott, kért ezért. Tehát, hogy ilyen típusú személy-személy közti gesztusokra sor került, és a megbocsátást is megkapta egyébként meg, hogy mondjam ebben a konkrét esetben. Tehát azt hiszem, hogy... De mennyiben volt... tűnik reálisnak az, amit én megfogalmaztam, mert hogy erről lehet hallani, hogy van konfliktus a benti diákok és a, az intézmény... Mit mondjak, milyen dolgozói? Hogy mire jó szó? Hát nem tudom, fent, hát nem, a, fent a üzemeltetőknek között. hívják Igen, őket, Igen, azt Igen. hiszem. Azt Igen, hiszem... Igen, tehát amikor például nem adják ki a szent királyi kulcsát, és hivatkoznak szarkogábor utasítására, Igen. akkor az ott milyen vért Azt kell, hogy mondjam, hogy hogy tökélet, szóval én akivel hallgatóval beszéltem, nem volt köztük olyan, aki ne értené pontosan azt, hogy milyen helyzetben vannak ezek De mégis az csak a kulcsot szeretné. Igen, hát meg, megpróbálnak bemaradni az a, a, a különböző termekben. De tenna például ez a dolog megoldódott, vagy nem oldódott? Hát van, ahol, van olyan terem, ahol megoldódott, van, ahol nem. Hát ugye van, ahol zárt csere volt. Mekkora ahol... viszály, mekkora feszültség jön létre a diákság közted, és a között, aki nem adja oda a kulcsot? Hát egy arra ilyen du durvább dolgokra nem tudok. Nyilván vitákról volt szó, de semmiféle igazából, hogy mondjam, olyan vállalhatatlan konfliktus. Mennyiben nem tudok. mérgezi ez a benti hangulatot, mennyire lehetetleníti el a hétköznapi életet, vagy messze hát, nem? Nagyon, ne nagyon nehézé teszi, hiszen, hogyha nem tudnak a. Tan Ugye most van mögött van egy másik hogy mondjam, helyzet az pedig, hogy előre hozta a kancellár önhatalmulag a szünetet. Tehát mi pedig akkor szeretnék szünetet tartani, ahol Igen. a tanrendben van. Ezért most illegi. Ez ügyben egy oktatás. vita Zomesni Péter és köztem, amiben én aztán visszabonulott fújtam, mert nem szerettem volna ebből konfliktust. Nevezetesen, hogy ilyen jogköre a rektornak egyébként, hiszen a rektori utasítást vagy határozatot ő hozta a jogszabályi formát. Tehát ilyen jogköre van-e a rektor. Tornak. Hát, hogy mondjam, valószínűleg van, van jó köre, de nem két nappal az időpont előtt. Tehát, hogy egy, egy héttel későbbi szünetet egy héttel előbbre hozni, majd megtiltani, hogy bemenj. Egyébként ezek a típusú tiltások ezen az egyetemen egyszerűen nevetségesek. Tehát, hogy ezt már mondtam neked János sokszor, hogy ez egy nagyon pici egyetem. Éjjel-nappal ott vannak egy csomóan próbálnak, ott van a kollégium tökéletszerűtlen bezárni. Egyszerűen olyan, mint a kávéház volt, érted? Tehát az az kulcsot. illető, aki ennek nem tesz eleget, az attól fél, hogy őt elbocsátják? Pontosan így van. Tudoddal egyébként az elmúlt időben bocsájtott-e bárkit is el a kancellár? A kancellár bocsátja el? Hát a, most ugye két. Igen, a tehát a, a nem akadémiai résznek ő a munkáltatója. Bocsájtottak igen. el nem. bárkit is, a te tudod. Nem, nem, nem. Tehát dacára annak, hogy nem tudnak érvényt a kancellár utasításának, most nem jogszabályi értelemben, hanem ahogy viselkedik, ahogy, ahogy megkívánja a rendet fenntartani, vagy ilyen mm -hmm. kell rendet teremteni, önmagában az, hogy ez nem sikerül, ilyen szankciót nem váltott ki. Nem tudok De ennek a fenyegetettsége van. ott van az emberek fejében. Hát szerintem igen, egyértelműen, persze. Hát erre hivatkoznak. Ugyan ennek a fenyegetettsége milyen mértékben van fenn a tanárok fejében, és a kettőt össze lehet-e hasonlítani? Hát szerintem nem. van nem lehet összehasonlítani. Mi az összehasonlítása te és a portás elbocsátása fenyegetettsége között a tiketőtök fejében, miközben a portás nem ismerem? Hát szerintem minden tanár egy kicsit más helyzetben van, eleve a legtöbb, legtöbb oktató ismert okokból mást is csinál, mint hogy ezen az egyetemen tanítanak, tehát egyébként rá... van anyagi, old, anyagi oldal, is van, természetesen, és egyébként tágabban értve is van egzisztenciális különbség szerintem. Mekkora egzisz... félelem élhet bennük attól, hogy a kancellár eleget tesz annak, ami egyébként egyelőre csak mondatokban fogalmazódik meg? Én azt gondolom, hogy elég nagy lehet. Tehát Mennyire van összetétel? ezzel tisztában a diákság ennek a jelentőségével? Tudják, hát ha, hát ha máskor nem, akkor az elmúlt két hétben ezt egyértelműen megtudták. Volt-e bárki, aki egyébként önként fölmondott, mert nem bírta ezt a szituációt? Nem tudok róla, nem tudok róla. Olyan, olyanról tudok, aki, aki nagyon, hogy mondjam, akit nagyon megviselt ez a konfliktus, de olyanról, aki fölmondott, olyanról nem tudok. Ugye a kulcskinyomadás, az internet annak kikapcsolása, leszerelés, ami itt a rektori utasítással kapcsolatban van, mert hogy ugye egy olyan épületről beszélünk, ahol egyszerre folyik oktatás, és ugyanebben az épület van, ebben épületben van tudtommal a kollégium igen, is. Így van, ez a vasúca. Végül is a, a, a kancellár ezügyben elszámította magát, vagy másról van szó, amikor egyébként a kollégistákkal kapcsolatban is olyan döntést hozott, mondván, hogy majd milyen jó lesz, ha elbeszélgetnek a szüleikkel, ami biztos részére jó indulatú mondat volt a liberális értelmiség, meg nem a liberális értelmiség meg hangosan kacagott rajta. Tehát, hogy vajon milyen mértékben van tisztában azzal, hogy nem a jogait sérti az, egyet a, a kollegistáknak, hanem olyan lehetetlen helyzeteli állítja őket, amit ők nem tudnak megoldani, és ők nem jogi kérdésként e, vetítik előre, hanem, hanem hétköznapi problémaként, miközben a média jogi kérdésként állítja be. Én azt látom, kicsit azt látom, mint a kapkodna. Szerintem nincs teljesen tisztában. Tehát így a, a hoz egy döntést, és akkor az utána mindenféle hullámokat ver, és lehet, hogy csak abból értesül arról, hogy tulajdonképpen mi benyújt. Az a probléma, János, hogy nem ismerik ezt az intézményt, tehát, hogy olyan embereket tettek az intézmény fölé teljhatalommal, akiknek fogalmuk nincsenek a mű, igazi működéséről. És eb, ezek a nevetséges helyzetek szerintem ebből. Jó, de hát ez lehet. teljesen evidens, hiszen egyébként azok az emberek, akik tiszteletben tartották volna ennek az egyetemnek az autonómiáját, azok nem fogadtak volna el ilyen állást. Tehát ez, ez, a, ez a konfliktus hanem is minden részletében kódolva volt. Igen, igen, de most nem is csak az autonomiáról, hanem a konkrét működésről van ha, az szó. Az, abban is, igen, abban is, természetesen. Tehát, természetesen. Ha valaki természetesen. nem tudja, hogy este 11-ig próbálni szoktak, az, az nyugodtan mondhatja azt, hogy hatkor kapcsoljuk le a villanyt. De, de hát tök tehát... Jó, ja, hát ennek nem csak, ugye ebben az is benne van, hogy hogyan lehet érvényt szerezni azoknak a döntéseknek, amelyeket egyébként a kuratórium vagy a kancellárhoz. Van-e bármiféle közeledés, az Szefe új vezetése és az tanári kara diáksága között, vagy ezek a frontok valójában megmerevettek? Ez szerintem teljesen megmerevettek. Tehát ugye ukázok vannak, meg, meg fenyegetések, meg büntetések, meg feljelentések. Szóval ez a, ez a nyelv. Valójában Szarka hogy az kéne belátnia, hogy egészen addig amíg a kuratórium nem változtat döntéseken, addig az ő hétköznapi tevékenysége nem tud másra arra kell, hogy korlátozódjon, hogy ezt a jellegi szituációt normális kerékvágásban hagyja működni, miközben ez az ő felfogása szerint egy abnormális működés. Igen szerintem is ez a nagyon erős szerep konfliktus. Mert hogy neki egyébként, és amikor ő elhárítja a neki feltett kérdéseket, akkor valójában azzal nincs tisztában, hogy a, szena, hogy a kuratórium és az egyetem között olyan konfliktus van, amiben ő akkor is cselekvőképtelen, ha ő saját magát nem tekinti annak. Így van, ez így van. Egyébként hivatkozik is arra, hogy ő egy kész helyzetben érkezett, tehát hogy rajta ne kérjek számon ezt a helyzetet. Ez már ilyen ez a helyzet, neki az a dolga, hogy hogy működtesse, azon az áron is ezek szerint, hogy nem működteti. Tehát ugye ez a rettenetes paradoxon ennek az egésznek. Ez a péntek reggeli, a múlt hét péntekén született, vagy akkor napvilágra hozott rektori utasítás a szünet előrehozataláról, ezek valójában mulatságosnak tűnő, valójában nem mulatságos kísérletek arra, hogy valamilyen módon repedés jön létre, amelybe aztán befurakodva az egyetem új vezetése el tudja foglalni azt a teret, ahova eddig nem jutott be? Hát ezt teljesen egyértelmű, hiszen ez együtt járta a járványra való hivatkozással, mely szerint fertőtlenik kell az épületet, de hát tehát totálisan ki kell űríteni, és nem is szabad bemenni eddig, addig, amíg ez a fertőtlenítés meg nem történik, és teljesen nyilvánvaló volt, hogy az eredeti szándék az volt, hogy az összezárat lecseréljék. E, Működben egy hát bázisdemokratikusabb hát működő egyetem Van szó. neked van-e bármi információd arról, mm. hogy a másik oldalt az egyetem vezetését bármilyen szellemi műhely vagy politikai párt támogatja a tekintetben, hogy mi legyen, vagy ezek tökéletesen egymásnak ellentmondó és egyelőre teljesen sikerületlen kísérletek? Hát nem tudom, hogy annak idején, amikor mi a, a minisztériummal kíséreltünk meg valóságos tárgyalásokba bocsátkozni, akkor Bódis államtitkár többször hivatkozott meg nem nevezetlen személyekre, akiket úgy úgy írt le, azt hiszem, úgy, úgy volt, hogy jelentős vélemény formáló körök rájuk hivatkozott általában, amikor valami elmarasztalót akart mondani az egyetemről. Tehát, hogy például nálunk vezetői válság van, nem tudtuk megoldani a gótár ügyet, stb. stb. Hogy nem tudom, hogy ez, a, hogy ez a meg nem nevezett kör, ez vajon azonos-e a mostani kuratóriummal, vagy az, az, a köré kéne érteni. Nem tudom, hogy Vignyánszki Attila valójában konzultál-e bárkivel, hogy nem tudom, hogy mi a szerepe ebben a, a két olajipari szakembernek. A Rátóti egy ideig beszélt, aztán elhallgatott. Lajos Tamás elég jóban van K.L. Csabával, tehát Értett, tehát van egy ilyen gomolygó, nem tudom Az ki... legalább kiderült utólag egy itteni interjú kapcsán, <gül> amit Novák András készített, hogy K. Csaba tökéletes harmóniában tette azt, amit tette Vinyánszke Attilával, tehát nem egy partizán akcióról volt szó. Persze. Ha a múltkor félreérthetően fogalmaztam volna, akkor itt feltétlenül korrigálnom. Igen, igen ezt mondtam már akkor is. Korrigálnom kell. A valójában azok a jogi, Ízék, amelyek ezügyben vannak, azok mit mondtak ki? Hiszen az SZFE vezetőség azt mondja a 18-án, a 20-a van, hogy aki engedély nélkül tarzkozkodik az szfe én annak vállalnia kell annak minden következményét. Ugye van alkotmányjogi panasz, hogy az mennyi időt fogja az alkotmánybíróság meg tárgyalni, azt ki tudja. Nem tudom, hogy mi a helyzet a sztrájkkal kapcsolatos bírósági döntést illetően. Ezekben mi a helyzet? Igen. Egyrészt az első felére reagálnék a 18-ai levél erre Karsai György személyesen, aki a professzorunk beadott egy keresetet, amely halasztó hatályú. tehát jelenleg az a jogi helyzet egyébként, hogy semmiféle tenni valunk nem volna ezzel, hogy most szünet most van. van nincsen szünet. Hát az illetékes bíróság, az hmm. nem tudom pontosan, hogy hova attól. A az mit jelent? A bírtokvédelmet pedig az önkormányzathoz lehet beadni, hogyha valaki fenyegetve érzi a birtokot, ugye ott a jegyzőnek kell ö, döntést hoznia, azt hiszem 15 napon belül, hogy elrendeli -e a a védelmet. azt ne kérdez meg, hogy ez mit védelmét... jelent, tehát ezt nem tudom. Én ezt értem, de a birtokvédelmét, aki kéri, az milyen jogalappal teszi ezt, mert hogy neki milyen köze van a birtokhoz, miközben közben. Hát ő... gondolom itt, mint jó hiszem, ő használó lehet a, egy hallgató. az a strike jog, a sztrájk... A, a sztrájkra újabb nem ér. Tehát a, a bírósághoz intézett beadványunkra újabb válasz nem érkezett, viszont, viszont a kancellár úr vitatja azt, hogy mi, mi jogosan utasítottuk vissza a sztrájkolók listájának az átadását. Igen, hát ez ugye kínos pillanatokat is okozott Igen. az egyenes beszédben, ahol arról volt szó, hogy neki joga van ezekkel az adatokkal megismerkedni, és ott némi teszefosszaság alakult ki. ez ígyben mit a... mondanak a jogászok? Az ő jogászai azt mondják, hogy hivatkoznak két, pont ma éjszaka olvastam, ma éjszaka jött meg e-mailben a válasza erre. Hivatkoznak két, azt 2006-os, meg egy korábbi jogszabályra, amely szerint a munkáltatónak. És nektek van jogászatok, Nek... aki mást mond? Ő, ő meg mondani. más. mond. Ő meg azt az mondja, tasz, hogy... hogy ez kicsoda? Igen. Ő meg azt mondja, hogy hogy a bérszámfejtés idejéig és a bérszámfejtést végző személy részére lehet bepillantást be, be engedni ebbe a listába, és utána ezeket nem szabad őrizni, és meg kell semmisíteni. Egyébként nyilván ez megint egy alapvetően jogi természetű vita, mert hiszen ha valaki nagyon akarja, akkor a bérekből visszakövetkeztethet, hogy vajon ki lehetett az, aki sztrájkolt, vagy nem, hiszen a sztrájk idejére nem De De bírósadmény nem adott semmit? Nem. <kül> Fontossági sorrendjét tekintve két kérdés maradt bennem, csak az időre néztem, hogy vegyük az október 23-át. Mi lesz október 23-án különös tekintettel arra, hogy megvan hirdetve egy demonstráció más oldalról, meg más politikai pártok is demonstrációt jelentettek be, eh, amelyeknek az egyesüléséről is van szó, már mint a tömegegyesüléséről, de ugyanakkor a pandémiából adódóan van egyfajta óvatosság is, hogy bármelyiket uh -huh. is megtartják-e, illetőleg, hogy maga eh, a közigazgatás hogyan viszonyul, miközben nincs veszélyhelyzet egy ilyen tömeges rendezvényhez, vagy több tömeges rendezvényhez. Ma mi a helyzet? 2020, október 20-án 2008 uh -huh. 8 óra 13 perc. A, a diákok készülnek erre a demonstrációra, amennyire én tudom, ez egy emlékező sét, ami, ami aztán érinteni fogja az Uránia épületét is, és hogy a műegyetemtől indul, és úgy tudom, hogy a március 15-e tértől ez egy csendes menet lesz, viszont azt is tudom, vagy sejtem, hogy az Uránia és az Astoria közötti rész, az gyakorlatilag egy permanens színpadnál fog változni, és ott, ott mindenféle meglehetősen kreatív módja lesz az emlékezésnek. Valószínűleg egy szép szép ünnepet akarnak csinálni. Továbbra nagyon is az a kérdés, hogy pártok ne akarjanak erre rátelepedni? Hát azt hiszem, hogy náluk ez teljesen alapvető, igen. Tehát a pártpolitikától független. Mert Kunhalmi Ágnes <gül> mindjárt módját ejtette igen. annak, hogy ráüljön az előző vendégnek a székére ami egyébként anélkül nehéz az egyenes beszédben tovább beszélgetni, de egyben azt is mondta, hogy ő felajánlotta jogi panaszilag azt, amit a képviselőknek tudnak tenni, és amit szúrti egyedül nem tud. Uh -huh. Igen. Hát szerintem itt mindenkinek megvan a saját uh, felelőssége. Ők nagyon nem szeretnék ezt a uh, pártpolitikai szintére vinni, azt látom, és szerintem ezt egyébként helyesen teszik. És az, hogy a főváros kész minden segítséget megadni az SZFE diákjainak, az, ha jól értem, egyelőre megmarad egy gesztusnak, amelyet a főiskola vagy az egyetem köszönettel vezde de egyelőre nem, nem tud és nem akar valamit kezdeni. Igen, én egyelőre azt látom, hogy a végsőkig próbálunk ragaszkodni ezekhez a hagyományos épületekhez, és itt szeretnénk folytatni az oktatást. Mennyire mutatod a fáradás jeleit? Mutatom. <laughs> A tegnapi napot ezt vízszintesen töltöttem például nagyrészt. És Miért töltött te hát, van, mert többet tudtam aludni. talán. Igen. De ha tízes vagy teljesen feltöltve, most honyos vagy? Hát nagyon gyenge. Szerintem ilyen négy. Hát nincsenek jó híreim. Mindaz, ami most van, az indokolna a jövő heti jelenlétedet. Igen, talán. Igen, főleg ez a 23. amit érdeklődéssel várok. Meg hát ugye, sose tudjuk előre, hogy mi történik. Általában azon, hogy innen fölállunk, úgy gondoljuk, hogy tudjuk nagyjából, hogy mi van, és akkor két órán belül jön egy e-mail, vagy egy hír, vagy egy gesztus. Igen, hát, ami Szarka Gábor, illeti Szarka Gábor nagyon praktikusan a Róna Jegonnal folytatott beszélgetésben elmondta az e-mail címét, és amikor másodszor írtam neki, akkor már válaszolt. Uh -huh. Úgyhogy én a jövő héten veszem fel vele a kapcsolatot, ezért kérdeztem azt, amit kérdeztem tőle. Le, de tökéletesen értettem, amit mondtál. Ha netán a kancellár úr készséget mutatta velem való állásra, akkor meg fogom kérdezni, hogy mm -hmm. ez elvileg lehet-e hármas, és majd erre válaszolni mm -hmm. fogsz. De ha kettes lesz, akkor is igényt fogok tartani rá, mert kíváncsi vagyok arra, Persze, hogy van hát a fejében, meg volnának olyan kérdéseim, amelyek másokban egyelőre úgy tűnik, hogy nem betődtek fel. Hm. Oké, akkor jövő héten. Köszönöm. Köszönöm. Ott van a zacskó. Magamoz veszem. Igen. Hamuval sült magamnak is vettem, összesen hetet vettem, abból három bennem tüntel. Megvizetést is vettem. Köszönöm mindenkinek. most bolig pontosan. Engedem admenni. Az élet belsőlem sondott, valaki lángzik később uh, azért. Nem meg. vagy itt jó helyen, Nem az élet hullott miatt, hanem egyen. Nem vagy való. Az ember nem be fáradt nem lezett, nem vezetni. Villámlik mely dörök. Ez szerelem. Látom, hogy elsuhan. Igen, csütanap. Felettem egy madár. Átungó szívében, szöges drócsőrében szamoszál. Végül ringaton Még egy almafán Az Isten kertjében Almabolti halál 061 0877 Néhány kérdővá, percig, meg másodpercek Ebből a szószoros érdemében Másodpercek, ebből a felhívom Füriás Bóhást 0877 Egy változ szív remeg A konyha késben Alpamalom, sárés, indorvány. Azóta szüntelen, őt látom mindenhol, Meretten nézek a távolba otthon, 061 egy 87t senki. De mutatja senki Tényleg süt a nap 061-877-0877 Itt mondom el, hogy pénteken nem lesz Érül-e A sajnos 41. Civil a pályán, már mint hogy a héten eh, Ennyi volt a Rangsorban elfoglalt helye Igyekszem visszaszerezni A 30. vagy 20. valahány helyet A Civil a pályán pedig érül lebonyolítású lesz szombaton Jó jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Fiam, Péter vagyok. Történt velem egy olyan dolog a Telekomnál, velük előfizető, egy érdekes, legalábbis érszemre érdekes dolog. És van egy olyan opció a, a Settobox-umani sorozatfelvétel. Ez azért jó, ugye, bármely egyszer, párhuzamosan két műsor is van, mondjuk a de önműsora például, meg az ATV-n ugye megy a reggeli írműsor. Na most két-három nem működik ez az opció az ATV-nél, és azt hittem ez valamiféleképpen, vagy a rendszerükben, vagy nálam a Settobox hibája. Kiküldtek egy hogy kicserélték a Settobox-ot, továbbra is föntárt ez a probléma. Kiderült az egyes, kett, ö, M1, M2, Duna tv ezeket veszi sorozatba, az ATV-t nem. nem, csak az ATV-t, ATV, ATV Spirit-et, meg tudom, a többi adócsát talán, ezek érdekeltek inkább. És hát most ő, üzengetnek, hogy ez bizonyára az én, az ő kompetenciájuk ezt ő, meghaladja, ez már valahol rám tartozik majd ennek az elhárítása. Hát akkor Milyen hárítsa akkor? el, köszönöm szépen, jó reggelt kívánok! Én Fiulát szerettem volna hívni. De ott nem van. Az... Hogy? Mondja, uram? Én a fiulát. A... Ott, kezem. vele beszél az Isten, áldja meg. Mondja. Jaj, elnézés! nem Patrának nem mentem meg a hangját, elnézést kérek. Melyik a fontosabb? A hatházi, vagy pedig a. Nö. Mi a csoda? Na, segítsen már kimondani hát, az a színi egyetemnek a felvonulása. És ön szerint lehet-e csinálni kettőt? Tehát mind a kettőre el tud elmenni az ember. Érdekelne a véleménye. Fontos, egyszerűen nem fog tudni segíteni, hát ezt önnek kell eldönteni, ha pedig időben külön vannak, akkor el lehet menni mind a kettőre, persze. Hogy ne lehetne elmenni. Egy telefon még belefér, de csak akkor, hogyha az most fog történni, mert most felhívom Fülyes Balást, és hogyha telefonálok, akkor már nem fogadok. Igen. Mondja, figyelek! Úr Önnek is. Két dolgot szeretnék mondani. Legyen egy. Az Igen. Az egyik, az egyik az, amit el szeretnék mondani az, hogy a többi egyetem a diák semmilyen módon nem támogatja a filmművészeti egyetemet. És mi ennek ön az oka? Nem tudom, ez nem találós kérdés elnézés, ezt tűnik kell megkérdezni. Fialajános vagyok, lehet? Jó, akkor vágjunk bele. Egyet nyomok. Igen. Jó. Ja. Nagyon sok minden van. Ennyi nem nagyon feszélyez az, hogy te máshol szerepelsz, mert én akkor olyan vagyok, mint a kalambó, és az összes lepattanót megkérdezem, anélkül, hogy említeném, hogy ezeket a kérdéseket hol felejtették el feltenni. <gül> um, és majd lesz egy röpke politikai beszélgetésünk is a borsodi választás kapcsán, de azt a végére hagyom. Azt kérdezem tőled, és erről mi beszéltünk négy szemközt, amikor találkoztunk, hogy politikai ügyekben te hogyan nyilvánulsz meg, és hogyan nem, ez nyilvánvalóan változna akkor, hogyha te egyébként képviselővé válnál, ez nyilvánvaló, ugye? Hát a parlamenti képviselők, ugye gondolom erre gondolkod, természetesen. Ez ne. az egyik, a másik pedig az, hogy az a politikai élet ez jelenleg, nem vagyunk a hídnál, tehát ennek következtében a kérdésre is óvattal teszem földe lehet válaszolni, hogy ha egyébként te képviselő lennél, akkor egyébként az az állami elfoglalt helyed, ami most van, az fennmaradhatna, vagy az egyben azt jelenteni, hogy ettől el kell, hogy váljál, vagy erről nincsen szó? Nincs kizárók. Tehát jó sok, én államtitkár vagyok, és kormánybiztos, és sok államtitkár, és néhány kormánybiztos, ugye abból jóval kevesebben parlamenti képviselő egyben, tehát ezek teljesen összeférhető feladatok, szolgálatok. 45 -ig. Az, hogy én megmaradok Budapest ügyében, és Budapest fel foglalkozó Budapest segíteni, próbáló budapesti megoldásokat kereső szakpolitikus maradok, ez azt hiszem mindig is így lesz. Az utolsó 6-7 percet mindenféleképpen már ami a tévébeszélgetést illeti lehet, hogy egy-két percet túlnyúlik a tévén, a mi beszélgetésünk azt elviszük borsot felé, addig szakmai kérdések nem, ha az nem lenne, szakmai, ez inkább politikai terület. Azt kérdezem tőled, hogy ami a fővárosi közflesztések tanácsa előtti sajtótájékoztatót illeti, az mintha egy új műfaj lenne, annak mi értelme volt. Hát úgy láttuk, hogy ez egy olyan jó gyakorlat a városvezetés részéről, amit érdemes nekünk is a nyilvánosság tájékoztatása érdekében megfogadnunk. Nevezetesen, hogy a kormányzati pozícióról a sajtót és így az embereket, a nyilvánosságot az ülés előtt előzetesen tájékoztassuk, ezt ugyan a főpolgármester úr is megtette, azt gondoltuk, hogy mi is mellé rakjuk, hogy mi lesz a kormányzati pozíció. Oké, okay. ah, ha ezt nézzük, akkor az utána levő, mert ugye ott egy Uh, pénzügyminisztériumi emberrel beszéltél, illetve ketten igen. Titkának, uh, utána ő pedig... a a Igen, a költségvetésről. Igen, igen. Utána pedig Kisambrus főpolgármester helyettessel közösen áltatok ki, ami azt jelenti, hogy Karácsony Gergely vagy más elfoglaltsága okán, uh, vagy pedig attól függetlenül nem gondolt egyszerre jelen lenni veled. Ez mindig a főpolgármester Döntése. Mi minden lehetőséget és minden kombinációt felajánlottunk neki. Gulyás Gergely miniszter úr is készen állt arra, hogy a főpolgármesterrel kiálljon. Ezt tőle kell megkérdezni, hogy ő egyik lehetőséggel sem ért, és a, a helyettesét küldte, kérte meg, hogy szeretnénk. Mi, mi mondtuk, hogy nekünk minden megoldású. Abban segítsél nekem. Szűriás karácsony, mindenbe kisangus, mindenbe nyitottak voltunk. Szerintem az a fontos, hogy tájékoztassunk. Ezt, ezt tökéletesen értem. Azt áruld el nekem, amit értelem kéne, és amire senki nem kérdez rá. Hogy no. van az hogy vannak fővárosi tulajdonú dolgok, vannak állami tulajdonú dolgok, van állami költségvetés, van fővárosi költségvetés, az államnak vannak feladatai, a fővárosnak vannak feladatai, az államnak sincs nagyon sok pénze, de nem hivatkozhat másra, a fővárosnak sincs nagyon sok pénze, de hivatkozhat másra, tehát, hogyha ezt az egész izébizét, amit itt most fölvázoltam, összekötöm, vagy megpróbálom összekötni. És most mi kettünkre vonatkoztatom, és azt mondom neked, hogy Balázs, ba meg ha nem segítesz nekem, én ezt nem fogom tudni megcsinálni, és ez van kettünk között egy konfliktus, mert hogy egyébként szeretném megtenni, de szeretnék támaszkodni a te segítségedre, és egyszer csak azt mondod, hogy fiala te egy balfarok vagy, ezt így nem lehet csinálni. É, értem, értem, értem, de most. Ez egy más közeg, mint ahol. Igen, te... igen, igen. Tehát, ezt, figyelj, én ezt átveszem tőled, én is én ezt megcsinálom. És akkor egyszer csak az jut az eszembe, hogy akkor tulajdonképpen hol vannak a határok? Tehát, amikor egyszer csak azt mondom, hogy oké, okay, rendben van, a biodómat elvállalom, oké, okay, rendben van, a láncszidat átvállalom, de akkor viszont ne haragudjál, te erről mondjál le, neked ehhez nincsen közöd, pontatlanul fogalmazok egy egyébként fontos és pontos kérdésben. Nem, nem, nem. Ez hogy működik? Itt mi a struktúra, mert ezt egészen nem értem. Hát én megpróbálnék tekerni egyet rajta. Hajrá! Mert szerintem, ne, ne haragudj, nem a, ne, nehogy semmiképpen sem szeretnének bántani, azt hiszem ismert már annyira, hogy nem jellemző sem, sem teljesen más irányába, szerintem ez szinte lényegtelen a struktúra. Tehát a budapestiek, mi a budapestieknek érdeke? Az, hogy ez a város fejlődjön, hogy megtörténjen. De amit te, te most mondtál, hogy pontosan a, a karácsony logikája, azt mondja, hogy nincsen állampénz, meg nincs fővárosi é, pénz, de én de, de az, azt is gondolom, hogy ebből az is következik, hogy végigviszi ezt a gondolatot bárki, hogy a budapestieknek tök mindegy, hogy a rakpartot ki fogja felújítani. Ugye az kiderült, hogy nézzük ezt, mint egy konkrét esetet, az már rég kiderült, most is megerősítettünk, hogy tartalminag, Teljesen egyetértünk abban a városvezetéssel, hogy minek kellene történni uh -huh, a rapparton. Uh -huh, uh -huh. Maradjon a kétszer egy e, e, sávautós közlekedés, ugyanakkor e, e, e, szélesedjen ki jelentős mértékben a Dunaparti gyalogossávot, legyen hegye a kerékpárosoknak, legyenek ott szabútorok, időnként egy-egy ivókút, egy kis zöld, a budapestiek vehesség bírtakban. Jó, de, van, de menjük Duna át a par... láncédre, ugye az volt a... De várj, hogy... és most az, nekünk nagyon egyszerű volt a javaslatunk. Tehát, hogyha nem támogatjuk az adóemelést, és nem támogatjuk a város eladósodását, Igen. 375 milliárdot kellett Demzki után, a magyar adófizetőknek akarítani. Ezért azt mondtuk, hogy, főpolgármester, van olyan megoldás, hogy ezek a fejlesztések úgy történnek meg, mert végülis a városiaknak a Budapesteknek ez az érdekes, hogy fejlődjen a város. Úgy történik meg, hogy nem kell adósság csapdába verni, vezetni Budapestet, hanem inkább ne legyen hitel, és a kormány ezeknek a megvalósítását költségét átvállalja. Szerintem ez egy win-win szituáció, és a budapestieknek történik. Ez mindegy, korábban nem vetődött hogy, fel? Ugye ez volt az az ülés, ahol ahol először azért, lehetett erről szab, beszélni. A, a, a szabad szemmel is látható összeg. Tehát úgy, erre az ülésre úgy érkeztünk, hogy a főváros benyújtotta egy gyorsan nem voltam a matekból jó, egy olyan 130 milliárd forint körüli igényt, hogy 70 milliárdot hitelben fölvegyen és ezt a kormány támogassa, és 55 milliárd fejlesztési pénzt pedig utaljunk át. És mi azt mondtuk, hogy Értjük, A célokkal egyet is értünk, de nekünk van meg más megoldási javaslatunk, ami lehetővé teszi a hitel elkerülését. Egyetlen egy szám. Ma Magyarországnak a legnagyobb problémája a még a szocializmusból örökölt adósság. Én megdöbbentem, amikor megnéztem ezt a számot. Ebben az évben a költségvetésben és a az ilyen évek óta 1100 milliárd forintot fordítunk adósságszolgálatra azért nem tudjuk utolérni Ausztriát, vagy haladunk lassabban, azért nem tudjuk a, a teljesen jogos bérrendezést úgy, ahogy azt kellene az egészségügyben, az oktatásban megvalósítani, mert minden évben van, van egy olyan puttony hátizsák rajtunk, amit még a szocializmusból hordozunk Magyarország eladósítása óta, hogy 1100 milliárd forintot Értem. nem használhatunk föl, megtermelik a magyarok, Azt... adóként bejön a költségvetésbe, és át kell utalni adósság. Abban segít, nem fogadta el a főváros, adósság. de ha elfogadja, akkor mi a helyzet, a, mondjuk a láncidat illetően? Mennyiben változik a leányzó, mint láncidnak a fekvése? Igen, tehát ugye nagyon össze alapvető összefoglalással, hogy a mi avasatunk az volt, hogy kedves főváros, ne vegyél főhittet, az rossz a végén úgyis az államnak kell visszafizetnie, inkább mondd meg, hogy melyek azok a fejlesztések, amit mi átvállaljunk finanszírozunk, okay. és mindenki mi azt jelent az, állam minden esetben okay. hogy az államát garantáljuk, hogy azokat a terveket közösen alakítjuk ki és csak olyan tervet... Okay, de mennyiben értük. tűnik ez egy csapdának a főváros számára, mert ugye ez így van beállítva, amiközben lehetséges, hogy nincs így. Én most tényleg úgy kérdezek, mint te... Én ezen nem, a... nem értek egyet. Nem, ez nem egy csapdá de ezt most kérdezem, hogy Föl akarod újítani a lakásodat, hitelt kell fölvenni, és valaki én is azt mondja, hogy férjem. Én ezt értem, én... Hitelt, én ezt már tegnap eh, hallottam a ezt a példát, köszönöm a szépen, hát jó, is értettem. Beszédez, de, de, de akkor nekem azt értenem kéne, hogy a fővárosnak én nem nincs látok pénze. Ebben csapdát, ez egy okay. kis ez De akkor nekem értenem kell, hogy ért, ezt, ért, jel, a fővárosnak ezekszén csak van pénze, hogyha nem fogadja el az államgesztusát, vagy ezt a karácsonytól kell megkérdezni, akivel nem bajobb beszélő viszonyban. Ti tudjátok ez a ti Jó, de erre te nem tudod a választ. Hát logikailag ez azért levezethető, tehát tő, szerintem több lehetőség van. A, ugye mi tényleg azt mondtuk a fővárost, hogy ezt ezt a segítséget, de csak akkor, ha ő, ha ő élni kíván vele. De nem mi kell élni vele. Na, ezt még nem tudjuk. Tehát most. Nem volt válasz? Nem, ott nem. Ott az volt a válasz, hogy megfontolja. Ó, de bocsánat, nem Tehát valóban itt több lehetőség van. az van, hogy azt mondják, hogy hitelnék tényleg olyan szegény az hogy hogy akkor élnek ezzel a kormányzati segítséggel, vagy ha kiderül, hogy hitel nélkül is meg tudják valósítani, hát akkor ezen mondom ki, de akkor az a helyzet, hogy akkor kiderült, és hála jó Istennek akkor, hogy kiderül, hogy mégsem volt szükség Jó, magyarban ebben a szituációban nem win-win a helyzet, hanem azért ennek van politikai vonzata. Nem, én azt hiszem, hogy egy win-win, és én próbálok mindig oda-visszakanyarodni, és ha még esetleg a... Az orromra is koppint az, hogy ezt én már hallotta tőlem, Igen, hogy mi a, mi a budapestiek érdeke. Szóval a budapestieknek tényleg az az érdeke, hogy fejlődjön a város, és lehet. Jó, üleges. de akkor én azt jól értem, hogyha a hamarabb lett volna a tanács tanácsülés, akkor az, amit elmondtál, az hamarabb hangzott volna el. Hát mi nyáron szerettünk volna, és készültünk. De út, akkor is ez le, a, ugyanez csalácsán. lett volna az ajánlat? Egy, egy nappal az ülés előtt, Azt én tudom, a főpolgármester úr lemondta, együtt azóta kértük, még. hogy folytassuk a párbeszédet, most ültek vissza a tárgyalóasztalhoz. De ez e, akkor is elhangzott volna. E, Talathattunk volna már itt hamarabb is. Igen, ez, ez igaz. És ugyanez vonatkozik a biodómra is. Igen ez egyébként nem jár együtt azzal, hogy egyfolytában azt kell halljani a főváros, hogyha ez így történne, hogy bezzek, ami mi nem segítünk, akkor nem jön létre, és nem jön létre, és nem születik ezáltal vagyonvesztés. Hát hallottad-e már ezt például tőlem? Nem hát, hallottam, de a, a, a, a, a próbálom megérteni a helyzetet. Mert, mert, mert, mert ha a hogy egy másik olyan nagy főváros ügyet, ami Naponta félmillió ember utazik rajta, amikor rendesen működik a hármas ez Ugye zajlik a hármas métről felújításra. Mi Talós Istvánnal egyeztünk meg abba, hogy abba egyetlen egy fillér fővárosi forrás nem kell belerakni saját pénzt a fővárosi önkormányzatnak, hanem a kormány uniós pénzekből, meg központi költség, állami költségvetésből biztosítja a hármas metró felújítását. Egyszer nem verjük a mellünket, hogy na de itt mi adtuk a pénzt, meg vagyonvesztésről sincs szó, ugyanúgy a főváros tulajdononom marad a hármas metró. Tehát én nem látom ezeket a a kockázatokat. Itt tényleg megoldási javaslatot tettünk, és reméljük, hogy tudunk haladni. Ez szavatartó valaki vagyok, van még a tévéműsorból tíz és fél perc, a rádióból több. Térjünk rá arra a kérdésre, amely tegnap is szerepelt a tévében, de egy másik csatornán, nevezetesen az ATV-n, amikor szóba került az, hogy a te felszólításodra, mely szerint kérjen Budapest... El... Kérés. Kérés. kérés. Én én kér. szólítom. E, kérés. Kérés. No. Eh, Állaktitkár levélben kérte Karácsony Gergely Főpolgármestert, hogy kövessenek a budapestieket és minden jó érzési magyart, akiket megbántott azzal, hogy támogatta Bíró Lászlót a Budapestek-Judapestnek nevező rasszista jelöltet a Borsod időközi parlamenti választáson, és szóba került, hogy ez egyébként közöttetek szóba került-e, és erre az volt tegnap a válasz, hogy nem ugyanakkor ugye ez az egész történet, ez egy választás technológiai történetté vált az elmúlt időben. Én egyébként a civilapályámban ahányszor szóba kerül, leteszem a voksomat, egyebek között a származásom, okán én ugye zsidónak születtem, ezt a, így hozta az Isten meg a szüleim. Tehát én megmondtam, hogy nincs az az Isten elnézést, ugye ez egy olyan csatorna, ahol level óvatosan kell bánni, hogy én Bíró Lászlóra szavaztam volna, de ez csak csak azt akarom mondani, hogy én letettem a voksamat legutóbb szombaton is. Ugyanakkor van a Mandiner részéről egy olyan vonal, amelyben Anélkül, hogy Orbán Viktor megnyilvánult volna, kormányfőz közeli körökből értesültünk arról, és ezekkel én nagyon sokszor nem tudtam mit kezdeni, és ugye itt arról van szó, hogy Orbán Viktor milyen mértékben neheztel a Mazsihiszre, amely egyébként nem határolódott el kellőképpen a közös jelöltől, miközben a Mazsihisz a saját hollapján arról beszél, hogy a Magyar Nemzet szeptember 23-án megjelent cikkében mit tett nyilvánvalóvá. Miközben e, semmilyen vonatkozásban nincs tengely Helyszler András, a hisz elnöke és Karácsony Gergely, valamint Füries Balás között, sajnálatos módon, én azt érzékelem, aztán leviztem a hangsúlyt, e, azt érzékelem, hogy egy nagyon fontos elvikérdésben van egy olyan politikai kötélhúzás, amely óvatossá teszi a feleket, függetlenül attól, hogy az az elvárás, amit te megfogalmazol, az egyébként alapos-e vagy sem. Hát én, a, én egy meg nem erősített hírlapi találgatással nem foglalkoznék, és semmiképpen sem érzem azt a feladatomnak, hogy egy autonóm vallási szervezetet nevezetesen a mazsihiszt minősítsem. Tehát erre, Jó, a mandiner információit a legkülönbözőbb jobboldali kormányközeli orgánumok erősítették, legyen ez a hírtévé vagy a magyar nemzet, és ezzel az sugalva, hogy de... valamit mondjon már a mazsihiszt, és ne legyen ilyen teszefosza. De értem, én csak azt akartam neked mutatni, hogy ez széles. Én, csak, én, én ugye egy, egy dolgot tettem, és azon is sokáig töprengtem. Mert valóban, ahogy azt, te is hangsúlyozni szoktad, én alapvetően szakmai feladatokat látok el. De engem, megmondom őszintén, szíven ütött, és aztán azt tettem észre, hogy nem csak engem ütött szíven, hogy itt a Budapest első ember átlépett egy olyan határt, amit szerintem egyszerűen nem léphet át. Ezért gondoltam sok töprengés után, hogy ebben a ebben az ügyben megszólalok. A kielentéseit ennek a borsodi jelöltnek nem kell megismételni nem. most, sajnos már mindenki tudja, durván antiszamita, durván cigány ellenes, durván rasszista kommenteket tett maga, a lájkolt, osztott meg, tehát tényleg egy nácsiról van szó. Ehhez képest, hogy a, már az is, az is nekem már az is döbbenetes volt, hogy Karácsony Gergely, akit én tényleg sok vitánk van, de azt gondoltam, gondolom, hogy demokrata, hogy beáll egy ilyen jelölt mögé, aki egy kijelentését talán mégis, hogy az egyik, leg, egyik durva szólása az volt, hogy ugye Budapestet Judapestnek nem ezte és így zsidózott, már ezt sem értem, hogy beáll mögé, de az, hogy készít egy külön kampányvideót, amit a Városházán vesz föl, a saját főpolgármesteri hivatalában, háttérbe berakja a Budapest, Budapest Zászlóját egy hivatalos címerén, és ölesbetükkel az van a kampányvideóra kiírva, hogy főpolgármester, és ebben buzdít, mint egy a budapestiek nevében, és ebben buzdít arra, hogy ezt a rasszista embert e, e, támogassák a választót, ez e, soha nem gondoltam volna, hogy... Hogy, hogy ilyet tesz, és akkor ugye eszébe jut az embernek, hogy tavaly is volt valami hasonló. Ez kétségtelen, a, a Kovács Andrával folytatott beszélgetése. Én nem tudok semmilyen mentséget felhozni számára, nem, mint hogyha nekem ez lenne a dolga. A, ez egy keserű csalódás. Én úgy, így sokan és elgöljük. sokan várunk erre a bocsánat bocsánatkérésre, egyelőre hiába, én most ennyit tudok mondani. Erre szokták azt mondani a beszélgető partnereim némi cinikus mosolyal, ha itt vannak látható, ha pedig telefonvégen vannak, akkor nem látható módon, hogy politikai célszerűség. De, de, de én, ezt, én beszéltünk a múltkor az idealizmusról, én ezt nem tudom elfogadni. Tehát eh, koalíciós kényszerből meg... Eh, meg a politikai célszerűségből bármit meg lehet, akkor legközelebb jöhet egy pedofil, vagy én nem tudom, kicsoda. Igen, tehát, csak csak van határ. Ne felejtsd el, hogy nem, tehát én most nem kezdek el visszafelé jutok. Én neked teljesen igazad van, csak az a helyzet, hogy előjön a bagoly mondja verébnek, hogy judapestezik esete, amikor, az, amikor vita alakul ki a tekintetben, hogy ne hagyjuk, hogy a soros nevesen a végén, plakátkampány az egyébként felvonulta-e antiszemit elemeket vagy sem, és abban a pillanatban az egész beszélgetésünk egy mocsárvilággá változik. Igen, de ha ilyen jelenség lenne, hogy valaki az antiszemitizmus, rasszizmust cigány támogatja, azt gondolom, hogy az bárhol is van, föl kell ellene szólalnunk azoknak, akik ezzel nem értünk egyet, tehát abban teljesen egyetértek veled, hogy ez egyik oldalról sem engedhető meg. Igen, csak azt mondom, hogy lápvidékké változunk, akár csak a gyöngyöskatai történetben. Hogy... Ezért be igazad van, de akkor ne tegyük szóvá. Nem nem nem, nem, nem, nem. Nem, nem. Ilyen, nem csak, ilyen nem csak másodpercek tónak. alatt egy És olyan beszélgetésben találjuk magunkat, amilyen beszélgetésben majd nap, mint nap találhatod magadat, ha országgyűlési képviselő leszel. Ezt nem tudom, mondom, én mindenképpen Budapest építésén, szolgálatán szeretnék munkálkodni. Azt azt elmondtam, mert volt újságívak, hogy teljesen joga megkérdezte, hogy hát én egy szakpolitikusként miért szólalok meg. Azt mondtam, hogy ebben a kérdésben, azt mondtam, hogy mert ez elvi kérdés. Egy pici személyes közvetett személyes érintettségem van is. Mi otthon elég erősen belettünk voltva a nácizmus ellen. Édesapám a Ludovika utolsó évfolyamán végzett, és amikor a németek megszállták 44-ben Magyarországot, akkor a nagyapjával hogy a Nagyapámmal az ő édesapjával, meg másokkal egy katonai polgári ellenállási mozgalmat szervezett, és a, a nyilas nemzeti számon kérőszék tartóztatta le, és tatáriális bíróság kitárgyalás volt, ahol ketten arra szavaztak, hogy végezzék ki, édesapámat egy hadbíró ellene, és miután csak egyhangúan hajtották végre, a egyhangú szavazat esetén hajtották végre a halálos ítéletet, ezért most mi tudunk beszélgetni, tehát mi otthon azt tanultuk, hogy Nácikkal, komcsikkal. Nincs paktum, ilyen kérdésben mindig meg fogok szólni. Értem, csak mondom, ezzel előhívod annak a lehetőségét, hogy pinatok alatt számháborúvá válik a történet, mert a másik oldal meg ennek az oldalnak az vélt és valós sérelmei kerülnek elő. De nem vitatkozom veled, én Bíró Lászlóval kapcsolatban... Merintem a többször... ha, ha, ha, ha ha ha bármilyen magyar politikus, a magyar politikában bárki, Budapestet Judapestnek nevezi, megtámadja Szerintem a, a, a csidói cigány én, honfitársainkat, én, én nem, én nem akkor bitat bitat Budapest első veled. emberének a tédelműtet kell veled. kelni, és nem támogatni. És akkor, amikor volt ez a hirtévés beszélgetés, akkor még hetente beszélgettünk, emlékezetem szerint, és ahogy én viszemlékszem, nem éltem meg jól azt a beszélgetést, amiben nem jól szerepelt, anélkül, hogy magamra haragítanék embereket az ő politikai erősségei közé, tehát ha vannak neki erősségei és gyengeségei, az amiről most beszélgetünk, az egy olyan dolognak a következménye, ami nem az Erőssége és látható módon, ebben az elmúlt időben nem fejlődött, vagy az a segítség, amit kap, az erre nem fektet elég hangsúlyt, nem fogok feledezni. Ez ezt, ezt én nem tudom, szóval nem számom szóval. Én azt mondom, hogy ez egy, ez egy csalódás, hogy szomorúak vagyunk, és nagyon sokan márnak erre a bocsánat kérdés. Egy dolgot szeretnék összesen kérdezni még tőled, és nem lesz belőle kettő. Arra hivatkozott permanensen, és én kerestem utoljára ma reggel, és nem találtam, de biztos az én hibám, hogy ami a szolidaritási adó csökkentésével kapcsolatos, amiről majd lesznek kérdésem a jövő héten, de nem most, hogy ott azzal hozakodott elő Karácsony Gergely, amikor megjelenítette ezt a témát, hogy egyébként e tekintetben bírta a fővárosi Fidesznek az egyetértését, mert ők hasonló módon szólaltak föl, és én ezt nem találtam, én ezt e, e, tehát ezzel mi a helyzet, mert teljes homára. Akkor egycipőben járunk, mert én is hallottam ezeket a főpolgármesteri véleményeket, és én is megpróbáltam utána járni, hogyha miért mondta ilyet a fővárosi Fidesz. Ezt nem találtam, csak gondoltam, hogy főhívom Lánczsolt a fővárosi Fidesz frakció vezetőjét, aki azt mondta, hogy szó sincs erről, azt a határozati javaslatot támogatták a közgyűlésben, hogy a, a főpolgármester kezdeményen zentál tárgyalásokat a közfejlesztések tanácsában a szolidaritási hozzájárulás mértékéről. Ez megtörtént, és mit nem tudtuk elfogadni, hogy Budapest öt évnél hosszabb ideig fizessen kevesebbet, mint minden más nagy gazdag magyar önkormányzat. Még egy kérdésem van, mert hazudtam, de nem lesz harmadik. Azt kérdezem tőled, hogy akik logikát látnak abban, hogy Füriás Balázs, ha tetszik, akkor Gulyás Gergely, Kocsis Máté, Varga Mihály, abban, abban van-e politikai vonal, ami összeköti őket? Mármint a tekintetben úgy, ugye, úgy, szül, úgy szól a mondat, hogy a, a Fidesz hogyan menekíti ki a fővárosban megválasztott politikusait, akik egyéni választókörzetben nyertek és cserék le őket, másokra, akik aztán vagy nyernek, vagy sem, hogy megmentsék őket. Egy 22-es adott esetben elszenvedett hogy szerinted van ilyen politikai logika, vagy nincs? Nem, szerintem munka megosztásunk. Nagyon szépen köszönöm, akkor a jövő héten folytatjuk. Köszönöm szépen, szerból szépen, szépen viszont, szépen viszont hallásra. Önök Fürjes Balást hallották, és teljes mértékben az önöké vagyok, 8 óra 46 perc van, ha akarnak velem valamit kezdeni ebben a úgy tűnik, hogy szép időben, mert itt, innen belülről úgy tűnik, hogy süt a nap, és akkor nem lehet nagyon rossz idő, akkor tegyék, ha nem, akkor pedig 9 órakor már nem leszek itt. 061-877-0877, óhaj, sohaj panasz, bármi egyéb. Ha a telefon potméterek így fel vannak tolva, akkor egy ilyen csendes moralást hall az ember a fülében. Ha lehúzza, akkor meg tök csend van. De akkor meg föl kell tolni a telefonálnak. 061-877-0877. Szakmairag mindig nagyon barátságtalan szituáció az, amikor a Nagy anyacsatorna egyik műsora után ugyanazzal a riportalanyjal beszélek egy nappal később, és itt most megállok. fellebezés nyújtottak be a borsod időközi választással kapcsolatban, erről értesít az egyik. Nézőm, hallgatóm, netezőm. 061 -877, 877 igen. Jó reggelt, Horváth Téter, Bár Már kedv van, de még hatérek vissza egy mondati ereig a civilakájára. Volt, volt neked ott egy olyan mondatod, amikor a színművészetisekről volt szó, hogy idézem a mondatodat, hogy abban a körben, amiben mi ülünk, abban itt nem a színművészetisek melletti kijelentésnek nincs helye. Ez most a az arra a körben, akik épp akkor ott ültek este, nyolc szórakor, a tévében vagy pedig... Egyáltalán a civilapályának a, a, a, a Mind a kettőre. Mind a kettőre. Tehát Én, én jelleg a civilapályámban nem vagyok abban a helyzetben, hogy azokat az ambivalens gondolataimat, amelyeket a Kejfej Jancsiban Német Gáborral fel tudom tenni, fel mm. tudjam tenni. A Wauwer-Krisztinával való összezőrdülésem nem okozott bennem olyat, mint amikor az ember elkezd félni az elektromos kerítéstől, de még uh -huh. egy ilyen konfliktus szétfeszíti azt az együttműködést, ami jelleg a civilapályámban van. Értem, értem, jó, csak ezzel kérdeztem, mert persze, hogyha én lennék mondjuk az a civil, akkor én például lennék, de akkor ezek szerintem az egész műsort úgy érzett, hogy jelen csak olyanok nyilatkozzanak meg benne, akik, nem, akik nem, ezen nem. Nem, nem, nem, nem, hát nem, ott egyébként arról volt szó, hogyha bennem lenne valamiféle berzenkedés bármivel kapcsolatban is, nem uh -huh. lényeges, de lényegtelen, azt se fogalmaznám Igen. meg, mert abban a közegben, amiben én ülök, nincs Igen. azzal kapcsolatban megértés. Jó, azért a, a vendégeknek én időnként az elfogultságára, mint, de nem csak a civilapályámban, tehát azért, amikor én adott esetben az Epipó kapcsán, vagy a Meseország kapcsán, vagy a Füriessel, vagy bárkivel elkezdek beszélgetni, akkor Aha. ott az, a saját dolgaimnak a megjelenítése kapcsán egyfolytában szembe kell néznem azzal, hogy az én szempontrendszerem éppen mennyire nem azonos annak a csatornának a szempontrendszerével, ahol megszólal, azoknak az embereknek a szempontrendszerével, akik hallgatnak engem, uh -huh. ami egyébként engem egy tízes skálán általában egyes és tízes között szokott éppen zavarni, a napi hangulatomnak megfelelően, mert valamikor nagyon zavar, valamikor pedig nem törődöm vele. Így ma, most már ma, nem törő, ma nem törődtem vele. Így most már az én szabadságom jó, abban áll, hogy azt mondok, amit akarok, legfeljebb, ha tévedek, akkor azt mondom, hogy elnézést tévedtem. Igen, jó, most már így felfogtam, csak azért mondom, hogy ez a mondat hogy meg, megütött azért. Hogy program, Nem lesz egy nézzen. könnyű szituáció, ha Szarka Gábor felveszi velem a kapcsolatot, hiszen onnantól kezdve két fronton fogom megközelíteni a sziművészeti egyetemnek a történetét, amit eddig csak egy frontról közelítettem meg. De hajrá, kívánom magamnak ezt a konfliktust. Persze, jó, és tudod, mert még egy utolsó múlt, én nekem azért azért válaszom éreménye, mert értélek végig olvastam ezt a 71 két hete, vagy beszéltük már, és én azért annyi autonómiát látok, viszont én még a világon nem láttam. Én ezt péter, de ezt a szakmailag tartok tőle, hogy nem tudod megítélni. Te, te, te. Jó. Nem. jó. Jó, jó, jó. 061-877-0877. 8 óra 52 Mondtam, hogy hajrá, Fradi? Én nagyon bírnám, ha megvernénk a Barcelonát, vagy megvernék a Barcelonát. És miért ne meg? Azt tényleg sajnálom a Vince, Otto, van egy interjú, talán a teleszön, és azt mondja, hogy lehetne egy kicsivel több magyar, szerintem is lehetne benne egy kicsivel több magyar, de... Hajrá! Sónszunk oda nekik! 061 először. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Én is a Civil A Pályán műsorral kapcsolatosan szeretnék észrevételt tenni. Körülbelül július vége-augusztus elején valamikor írtam, e-mailt sajnos nem találtam, vissza akartam nézni, hogy pontos dátumot mondjak magának. A szerkesztéssel lenne gondom. Az jó, hogy több most a műsoridő, de nagyon sok témát vetnek föl, és vannak témák, amiket még a jelenlévők is tovább folytatnának, és tovább tudnának róla beszélgetni, de a műsoridő nem teszi ezt lehetővé olyan szempontból, hogy egy-egy témára Igen. nem tudom, hogy hogy állapítják meg, mennyi idő jut. Mindeniket tíz? Hogy nem lehetne azt. A Slazsánszki úrnak írtam egyébként ezt az e-mailt. Nem lehetne azt megvalósítani, hogy a műsorvezetőre bizzák azt, hogy viszik-e tovább. Lehet azt előre megbeszélni, hogy 6 vagy 8 témát dobunk be aznak, de hogyha az a 6 vagy téma témasoknak bizonyul, akkor maradjon csak inkább három. Jó, ez így Annyit tudok önnek elmondani, hogy... Én most már egy elég fontos vendégművész vagyok a műsor életében, de közel sem a legfontosabb, nem én találtam ki, nem én szerkesztem, nem én vezettem a leghosszabb ideig. Ez a sor? E, igen, de ezt időnként a tudomra hozzák, és amikor ezt a tudomra adják, mert nem hozni szokták, akkor nagyon kínosan szoktam érezni magam, mert ez ugye nem szempont. Az, amit ön mond, az egy fontos dolog, azt én időnként képviselem, eddig nem sikerült neki érvényt szerezni, nem adtam föl, ennél többet nem tudok önnek mondani, mert akkor ott olyan módon nyilatkozom meg, ami... Nem lenne elegás. Akkor csak abban legyen a segítségemre, hogyha ezt az e-mailt hiába küldtem el. Nem küldtem. Vagy hiába. hova írjak, hogy. Valamennyire... Ha nagyon pikírt akarnék lenni, Igen? én most arra kértem az ATV-t, hogy ne küldjék el az engem kritizáló e-maileket, mert korábban semmilyen kritikus e-mailt nem kaptam, egy ideje pedig elküldik nekem a kritikus e-maileket. Én egyébként korábban semmilyen e-mailt nem kaptam, azt pedig, hogy azt Lazsánszki Ferenchez eljuttatott e-mailje, egyébként neki milyen reakciója van, erre nem tudok önnek válaszolni, mert ezzel kapcsolatos információt nem osztotta, meg velem, az ATV-től pedig, amelyet az ATV kap és továbbit számomra, eddig egyetlen egy olyan e-mail nem volt, amely egyébként az én tevékenységemet dicsérte volna. Sajnálom. Hát még én. <gül> 061-877-0877 másodszor. 061-877-0877, senki többet? Na jó, hát akkor a Petmeten idejére még itt maradok, utána pedig jellegű programjaimat bonyolítom, mert hogy hát ugye azt, amit itt kamera meg mikrofon mögött csinálok, azt mégse nevezhetem jellegű programnak. Ma egész nap 2020. október 20-a lesz, hogy egész nap sütni fogja a nap, azt nem tudom, de a kejfejlancsiból már csak percek vannak hátra, minden nap kísérleti műsor, mindennap utolsó hatás. Hatás? Adás? Hihetetlen dolgokat mondok. Múltkor belehallgattam a pénztárcában, miközben a telefonom csörgött. Um, kukat gmail.com. Ha itt akarnak ragasztani, még megtehetik, de ahhoz telefont kell ragadniuk. Jöleget. Jöleget. Egy kérdésem lenne lehet, hogy elhangzott a válasz, és én nem figyeltem. Főváros önkormányzat. Önkormányzat szeretne pénzt kérni a kormányzattól. A kormányzat azt mondja, nem adok pénzt, megcsinálom én helyett. Igen. Az nem merült föl, hogy a kormányzat odaadja ezt a pénzt, és az önkormányzat megcsinálja? Az nem. Mert ezek szerint a pénz rendelkezésre? Igen, de ez egy olyan kérdés, amire nem fog tudni válaszolni, hiszen ezt ebben a formában kell megkérdezni, jövő éte meg fogom kérdezni. Ez a tipikus esete annak, hogy vagy legyen nálam, vagy legyen nálad, egyébként pedig a munkamegosztás legyen olyan, amiben korábban megegyeztünk, negyedik eset nincs. De Aha, még egyszer értem. mondom, amit ön kérdez, azt meg fogom kérdezni, de van logika abban, amit a Füriás mond. Ez egy másik kérdés, hogy akkor kellett volna -e várni erre ennyi idő, de erre is azt mondta, hogy hát most volt Fővárosi Közfejlesztések tanácsa. Ezért nem lennék egyébként politikus. Oké, okay, értem. De ezek szerint nem az számít, hogy Budapestnek elkészüljön, hanem az számít, hogy a kormányzat elképzelései szerint valósuljon meg. Nem, nem, Ő nem, adja nem, oda, nem, ő a jó nem. Apa, nem, nem, mert ebben az is benne van, hogy ugyanakkor a, a labda a ti térfeleteken pattog, miért nem tudtok ebben valamit kezdeni. Tehát az, Aha. hogy egyébként történeteket megpróbálnak ráigetni verza, tehát kölcsönösen egymásra, az a politika velejárója, hogy ezt mennyire sikeresen teszik. Hogy ezt egyébként mennyi igazságtartalommal teszik, ez két különböző dolog. Aha. Ki van Értem. ezt találva láva Jó. sajnos? Igen. Gyorsan <laughs> <Got laughs> 87, 0877 Holnap nagy Holnap lesz a vendégem Túl Csabát fel is kell hívnom Hogy valamikorra Át kell tennünk a beszélgetésünket Vagy előtte vagy utána Előkerült az Epipó Pszichodráma vezetője is minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás egyelőre nem úgy tűnik, hogy téma nélkül maradok. Hányan követnek, milyen elégedettséggel, ezt az elmúlt időben nem nézem. Nekem a 41 es negatív rekord. Már csak azért se nem az. Jaj. Nincs már sok hátra a zenéből, ha nem telefonálnak, elmegyek. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt kívánok. Megy még az adás? Igen, tökéletesen, megy. Azt szeretném kérdezni, hogy Falus András, Bozsó doktor, ön nem keresi őket, vagy ők nem szeretnének szerepelni a műsorban? Öhm... Um... Ugye Bazsó doktor esetében közvetlenül a kérdés abszolút indokolt. A Bazsó doktor esetében ugye arról volt szó, hogy az ő rendelésére olyan emberek kezdtek betelefonálni, mint amikor én tanítottam gyerekeket a különböző iskolákban, és azt kérdezték, hogy hogyan kell bekötni a cipőfűzőt, és mondtam, hogy hát ezért nem, nem ezért jöttem. Tehát amikor méltatlanná vált a műsor Bazsó doktor számára annélkül, hogy ezt egyébként ő megfogalmazta, akkor megszüntettem, és nem érzékelem azt, hogy ebben változás lenne. Ami Falus András szereplését illeti, ott ö, ö, egyrészt lett egy olyan reprezentáltsága jelenléte a médiában, ami számomra, tehát ö, az, az nekem valahol sok volt, és nem akartam még egy fórumot teremteni. Arról nem beszélve, hogy az, a, az, amilyen módon az elmúlt időben szakemberek megnyilvánultak Covid-dal kapcsolatban, abban olyan elemek jelentek meg, miközben ők azt távol akarták tartani maguktól, lásd, kommunikációs politikai panelek, amelyek gyakorlatilag mindenkitől némileg eltávolítottak, akikkel korábban beszélgettem. Nemrégen egy magán, tehát egy, egy vendégségben esett szó arról, hogy mi is zajlik Covid-dal kapcsolatban, Ezzel ennél sokkal pontosabb nem akarnék lenni, és ott olyan hajmeresztően más dolgokról beszéltek, mint amiről egyébként ma a színában szó esik, miközben nem hiszem, hogy jó néven vennék, hogyha én azt megjeleníteném. Ez az én egyéni szerencsém vagy pechem, hogy időnként olyan helyzetben találom magam, ahol éppen történnek a dolgok, de azért a figyelmet felhívják arra, hogy azért, mert ott vagyok, azért nem hiszik, hogy nekem ebbe a keleténre aktívabban kéne belefolynom, hogy ez azoknak a szereplőknek a szerepeltetését, akik korábban voltak, bennem elgyengítette. Nem tudom, mennyire voltam érthető. Érthető volt teljesen, számomra, de élvezett volt valós András De minimálisan se fogok önnel vitatkozni. Ez így van, de nem. közben, tehát amikor Szlávik doktorral szombaton beszélgettem, a Kárpáti Péterféle, Elkárpáti Péterféle létező vagy nem létező tóksó kapcsán, akkor magam is azt éreztem, hogy ez mennyire méltatlan, de benne volt, mint csebben a tenger, hogy, hogy, hogy hogy, hogy ez, ez mennyire lehetetleníti el ezekkel a szereplőkkel való beszélgetést, vagy ott van boldokói Zsolt, akit nem álmódomban ismerni, mégis súlyosan megsértődött egy a civil a pályánban való mondatom kapcsán, ami nagyjából hasonló logika alapján hangzott el, mint amit önnek mondtam. Ott ugye arról volt szó, hogy többször is vállalt szereplést vírustagadókkal, amit egyrészt nem tudom, hogy kellett volna elvállalni, a másfelől pedig a nép úgy ezeket a szerepléseket, hogy a vírus ellenzőket hoz aki győztesnek, és Boldog Kői Zsolt ebből nem vont le következtetés, amikor én levontam a szemét, illetően akkor pedig megsértődött, mindenkiben van hiúság. Én is megszoktam szoktam sértődni, az egy kérdés, hogy az ember képes-e abból a sértődöttségből kijönni, és sajnos ez olyan széles sávvá változott egy ennél sokkal fontosabb kérdésben, hogy ez eredményezi azt, aminek a hiányérzetével kapcsolatban ön teljesen jogosultan szólalt meg. Ha azt kérdezné, hogy abból a beszélgetésből, aminek én a hétvégén voltam fültanúja, bármi is megjeleníthető egy műsorban, arra azt tudom mondani, amit legutóbb egy politikus mondat nekem, amikor kérdeztem tőle, hogy hol volt, és mondta, hogy egy másik politikussal találkozott, és kérdeztem tőle, hogy miről van szó, és mondta, hogy szívesen elmondja, de utána le kell, hogy lőjön. De, igen, nem ott nem. Ott egy harmadik szereplő is a, a Győrséppel, meg a... Igen, igen, igen ez, egész, ez Ez a Aplajos nevű ö, ö, szívsebész, és ő nem nem a hogy nyugdíjas, viszont éppen pont azért véleményem szerint, hogy mert nyugdíjas, ő neki nem lát volna érdekében, hogy mást mondjon, mint amit gondol de Éppen abból adódva, hogy nincs olyan szerepe, mint a másik kettőnek számomra nem tartozik azok közé, ahol morális felelőssége van. Morális felelőssége é, Értem, de ő, ő, ő, ő biztos, hogy őszintén válaszolt értem, volna. egyszer kérdésed. nincs morális felelősség, akkor miről beszéljen? Tehát arra ugyan olyas valakit kérdezik, akivel a beszélgetésnek van tétje. Paplajosan nem lett uh -huh. volna tétje. Miért beszélgetnék vele? Hát például, hogy, hogy, hogy, hogy mennyi volt a tiszteletdíjuk, vagy Kölny volt -e egyáltalán... De, de, miért, az ő, de nem érdekel a tiszteletdíj, ha egyszerű egy nyugdíjas, akinek nincs közszó. Igen, igen, személy, igen. Hát Ezt értse már meg, hát... Ezt nem megértem, megér, megér, megértem, megértem. És akkor még egy utolsó mondat a civil pályáról, amár már ennyien beszélünk így óra kilenc után, hogy szerintem az Amesnik Péter, meg a, a, a szociológus, hogy Bód és Krista, ugyanaz, igen. A nátokon elvinnék, ami is volt őket. a isről többet. Az amecsnék Péter, hogy egy, egy, egy kiváló büntetőjogász, és tényleg olyan, olyan embereket véd, hogy, hogy olyan folsú, embereket védek, a büntető jogszempontjából és olyan mélységes uh, hozzáállással, tehát meg a bód is kiszta, és olyan, olyan szociális érzékenységgel beszél róluk, hogy, hogy, hogy, hogy őket hallgatni, amilyen mondom, volt egy orvos szereplő, is, ő, ő szinte meg se szólal. Köszönöm, hogy Érdekes elmondtad. Érdekes volt. 061-877-0877 zenének vége, újat nem teszek, hogyha van jelentkező, akkor lesz. Műsora nem lesz jelentkező, akkor elköszönök. 061 877 0877 Jó reggelt! Jó, reggelt. Jó, reggelt. Jó reggelt. Én most Lázár Jánosak kapcsolatban tenném fel, én ezt a falus féle kérdést, hogy előfordulhat-e mostanában, vagy, vagy kinek a én Éppen a váró, tegnap nem? írtam neki SMS-t, és elköszöntem tőle. Értem. Tudnia kell, és ez egy külön tészta, hogy... A beszélgető partnereimhez való viszonynak a személyességért alapvetően én vagyok a felelős. De valójában egy olyan fronton ismerkedem emberekkel, és ezt nem tegnap kezdtem, amely front alapvetően nem ismerkedésre való. Azok az ismerettségek, amelyek így létrejönnek, azok nagyon furcsa szerkezetűek, és ezen először a nyár folyamán gondolkodtam el. Ráadásul az ismerettségek közül nem egy Uh, és itt most nem Lázár Jánosra gondolok, uh, ugye összefüggésben volt, hol rádió, hol az én műsoromnak a finanszírozásával, tehát még azt sem lehetett mondani, hogy ez időnként uh. ne tűnt volna úgy, mint hogyha érdekszerelem lett volna, pedig igyekeztem mindegyik kapcsolatot ettől mentesíteni, de ebben együtt nem sikerült, és sohasem értem miatt engem uh, uh, kritika vagy támadás, de besokaltam a nyáron attól, hogy ezek, a, hogy ezek mennyire egyoldalú kapcsolatok, miközben ezeket a kapcsolatokat, ha mondjuk száznak veszem a kapcsolati hálómat ez ügyben, vegyük száznak, akkor abból minimum kilencvenet én létesítettem, és tizet létesítettem más, de lehet, hogy az arány ennél is rosszabb, mármint a többiek rovására is, kilencvenötöt létesítettem, és ötöt mások, Például a polgármesterekkel, akikkel kapcsolatot tartottam végig még a 2018-as választások, 2019-es önkormányzati választások előtt, azokat is megpróbáltam föntartani, nem sikerült. És ezek bennem mind nagyon súlyos nyomokat hagynak, különös tekintettel arra, hogy én ezeket komolyan gondoltam, ezek egyébként zömében méltóan haltak el, és hát vannak olyan kapcsolatok, amelyben használják a felek egymást, kimondva kimondatlanul, miközben én ezt próbálom tagadni, és miután elolvastam tegnap Lázár Jánosnak a Válasz online-on való interjúját, azután úgy gondoltam, hogy Hát én ezt a kapcsolatot tovább nem fogom forszírozni. hogyha ő meg akar találni, akkor megtalál. Még az is eszembe jutott a délután folyamán, hogy teatrálisan kitörlöm a telefonszámát, de aztán rájöttem, hogy ez hülyeség. De ez még egyszer, és ezt nem tudom eléggé hangsúlyozni, összefüggésben van egy olyan érzelmi töblettel az én esetemben, amely érzelmi töbletnek a jelentőségét önök nem tudják fölfogni, és ha fölfogják, akkor alapvetően félreértik, mert azt gondolják, hogy ez politikusokhoz való dörg műgölőzés jelent, vagy, vagy ki tudja bármi mást, de valami olyasmit, ami negatív, holott ebben tényleg egy gyerekkori, gyerekkorból megmaradt barátkozási vágy van, beleértve, hogy ezeknek a zöme adott esetben nem olyan-e, amire az embernek a szülei azt mondják, hogy fiam, megpróbálhatsz velük barátkozni, de ők nem a te korosztályodnak valók, vagy nem hozzád valók, és hát ahogy gyerekkoromban se hallgattam ezekre a tanácsokra, felnőtt se hallgattam rájuk. És maga a, maga a cikknek a létrejötte, vagy, vagy a... Ebben nem szeretnék ennél Egyet. többet mondani. Én, kom, az én, az komolyan, az az, én komolyan azt gondoltam, hogy én a politikusokból függetlenül attól, hogy hova tartoznak, valamiféle társaságot tudok szervezni, amelyik egyébként nem kirándulni jár együtt, hanem együttműködik a műsorok elkészítésében, és ezáltal közvetve, közvetlen az élet és az ország szebbétételében. De hát ebben akkora tévedésben voltam, mint egy ólajtó. És miközben tévedésben voltam, éveken át voltam magamat képes tévedésben tartani. És ezáltal egy csomó hülyeséget is csináltam. Tehát olyan személyességig jutott ez el, amely nem volt érthető, engem zavart, a másik nem értette, engem saját magam által kínos helyzetbe hozta magamat, és hogy elszégyeltem magamat, függetlenül attól, hogy öntől érkezett ezzel kapcsolatban kérdés vagy sem. Mert az is benne van, hogy én ezeket a dolgokat nagyon fontosnak találtam, hol a műsoron finanszírozása, ahol egyáltalán csak a világban való helykeresése okán. Nem egy kudarc történet, de nem is egy sikertörténet. Legnap például Níder Müller Péternél úgy beszélgettem el egy órát, mintha összekötne bennünket valami, és igen ilyen találkozásoknak a sorozatát tudható magam mögött Lázár Jánossal. Az, az egy nagyon nagy csalódás, hogy az esetek zömében ebből nem következik semmi. Márpedig az én esetemben néha következett. Tehát megfogalmaztam valami olyan igényt, amit a másik alapvetően, mint intelligens ember úgy kezelt, hogy negligálta, mintha meg se hallotta volna, én pedig attól nagyon hülyébnek éreztem magam, mert adott esetben egy olyan érzelmi megnyilvánulásnak volt a része, amiben én megnyilatkoztam. Emlékezem vissza, tehát amikor ugye azt mondtam a Tibornak, hogy én azt gondoltam, hogy vele lesz majd olyan kapcsolat, mint ami Lázár Jánossal lett, akkor a Navrac is sose felejthető mondata, a fiala hagyjuk a homoerotikus vonásokat, egy hihetetlenül kultúrált, és egy hihetetlenül mégis csak távolságtartó mondat volt, amit soha nem fogok elfelejteni Anyukám biztos azt mondaná, fiam, nem hozzád való, ha nő lenne a Lázár. De anyám valószínűleg mindenkire azt mondaná, hogy nem hozzám való. Majd ő eldönti, hogy ki hozzám való. Adott esetben az egész világhoz való viszonyuláson benne van az anyámmal való harcban, miközben évek óta halott. Uh, igen, csak itt a partnerek oldalában, hogy konkrétan itt a Lázájára se kérdeztem rá, hát, hát van egyszer egy műsorozó visszanyúlás, és, és, és van egyszer egy személyes és és Kettően feltétlenül kell, hogy mindig párhuzamos legyen, de ebben az esetben ilyen, a, hogy... Válaszoljak is a kérdésére is, nem, soha az életben nem követtem el olyan mérvű szervező tevékenységet, mint amit megtettem a civil rádió frekvenciája megtartása kapcsán. Olyan mértékben Voltam magamra hagyva, hogy azt soha nem fogom elfelejteni. ez a politika sajátja gyakorlatilag. Ez az, amit én mindig is vitatni szerettem volna, miközben az egyik fontos hallgatom azt írja, hogy a politikus az politikus marad mindig a társadalom jellembeli legalja. Hogy legalja vagy nem legalja, azt nem tudom. De tény. Hogy, hogy nem jött létre barátság. De barátság közeli állapot sem, sok minden született ezáltal, valójában az én kudarcomat saját magamnak okoztam azzal, hogy többet képzeltem ezekről a kapcsolatokról, mint amennyit a másik fél gondolt róla. Hogy ez egyébként azért következett be, mert lebeszélte valakit, ne felejts el, amikor Lovas István megüzente a pokorinak, hogy ne barátkozzon velem a magyar nemzetben. Ne felejts el, hogy a 2000 es évek elején Kövér Lászlónak az öccse, köver szilárd, egy éjszaka átült az én asztalomhoz, és hajnalig beszélgettünk, mert az én műsoromot hallgatta, és ott annál az asztalnál a déli pályaudvar kerengőjében, ami már ott nincs is meg. Olyan beszélgetés volt, ami rádióban soha se sem el, else, akkor se most. Amit én tudok a világban, az egy óriási dolog, annak az összes előnyével, hátrányával. De ma egyre több ember van, aki aggódik abból adódóan, hogyha nekem megnyílik, vagy felém őszintességet mutat, akkor abban a közegben, amiben van, az milyen fogadtatásra lel. Együtt vagy pontosan ezek miatt. Ez a, ez a tegnap megjelent így sem születhetett volna meg, vagy nem véletlenül fél évvel korábban íródok. Vagy egy évvel korábban. Hát ebben hagy nem menjek bele. Ja? A Lázár Jánostól a... való távolodásom soha se fog együtt jár, járni az elárulásával. Ahhoz ja. más ahhoz más alanyt kell választania. És ezt is csak azért tudom mondani, mert hogy gyerekkoromban előfordult velem, hogy embereket elárultam, akarva akaratlan, és aztán nagyon elszégeltem magam miatt. És az, hogy ma már nem árulok el embereket, azzal nem tudom jóvá tenni azt, amit akkor megtettem, de fennem tudom azt hirdetni, hogy emberek ne áruljátok el azokat, akikkel akik fontosak nektek, belét vagy akik nem fontosak nektek, azokat se si áruljátok el, de van egy, egy, egy, egy különbség, hiszen egyébként igazán elárulni csak hozzánk közel álló embereket, valamilyen okból közelálló embereket lehet, a másik az nem is, talán nem is árulásnak neveztetik abban az esetben, ha egyébként maga a cselekedetbe is következik. De milyen jókat tudnak kérdezni? De nem mondhatják, válaszolok. Ha az ember az őszintességét úgy tudja megvalósítani, hogy közben értelmes mondatokat mond, még akkor is, hogyha azok egyébként külsziklaként hullanak vissza rá, akkor azt azért nem nehéz megtenni, mert ezeket a párbeszédeket az ember egyébként az önök kérdései nélkül is lefolytatja magában. Megfélelően a nagy nyilvánosság, vagy nagyobb nyilvánosság előtt teszi. És ezzel semmi más nem üzenek önöknek, mint hogy önök is ezt tegyék meg. Módjuk van rá, legfelje nincs rádió vagy de nem ez az igazán nagy jelentőség. Tehát nem, nem itt van a fontos határvonal. A nagy nyilvánosság előtt való ilyen jellegű tevékenységnek annyiban van nagyobb jelentősége, vagy az, az a plusz jelentőség, hogy a kimondott szót vagy a cselekedeteik, vagy a cselekedeték hiányát, itt más emberek is tapasztalják, és így ezáltal a dolog manifestációja lesz nagyobb, és ennek következtében sok ember előtt dicsőülnek meg, vagy sok ember előtt és következik be az ellenkezője. Ez egy mennyiség és nem minőségi kérdés. reggelt. Lázár János, ha hát mondjak már valamit még neked, annyira jó volt ez az úr, amit mondott, úr. ugyanezt gondolom én is, hogy annyira személyesek voltak a te beszélgetéseid a Lázárral. tudod, hogy nekem a Lázár a szívem csücske már tíz éve, hogy nekem annyira hiányzik, például a Gabra Gáborra volt egy riport, egy, egy beszélgetés, a annyira steril volt az a beszélgetés ahhoz képes, amit te szoktál. Tehát három perc alatt több történik, mint ott egy óra alatt történt érzelmileg, meg egyáltalán. Hát a... hogy... Én nem gondolom úgy... azt egy rossz beszélgetésnek egyébként, de úgy tűnik, hogy a közeljövőben inkább Stumf András és Gavra Gábor beszélgetéseit kell ezügyben keresni, mint az enyémeket, ha csak a másik fél engem meg nem talál, mert jelen pillanatban elképzelhetetlennek találom, hogy a tegnapi SMS-em után én egy Jött is változtassak azon, amit tegnap. Egyébként a mi kettőnk kapcsolatában nagyon is indokolható módon megtettem. Jó reggat! Nem rossz, volt, hadd fejezem már ezt a mondatot, hogy nagyon jó beszélgetés, hogy csak steril volt nekem, ott képest, hogy te szoktál beszélgetni a lázára, tudod. És én abban reménykedem, hogy ezt az SMS-et, amit a lázára, akkor biztos fog írni, hogy János, én szeretek téged, mi a baj, és akkor beszéljük. Tud, én ebbe bízom, ebbe reménykedem, mert én ezt nagyon szeretem. Er, Értem, er, er, er, er, Péter, kevés esély van erre. Át, so Még várok 14 másodperc, mert 9.21 van, és nem várok 9.22-re. Döröpontfialajanás kukat, 5, 4, 3, 2, 1. Döröpontfialajanás kukat, gmail.com a műsor elkészítésében, mint általában minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, viszont hallásra.